Jamen velkommen til endnu en episode af GameTest nyhedspodcast Apropos GameTest, så ikke et fornemt navn, vi lige fik mindet jer om det endnu en gang der Og ja, velkommen til Jeg er jeres vært, Christian Holm, endnu en gang Og jeg er, har den udsøgte fornøjelse at være joined af den trofaste Skype-partner in crime på den anden side Det er på The Dark Side, Mr. Hoff, Christian Hoff Nielsen The Dark Side of the Skype Og udover det, så er vi også øh, meget heldige at have en, øh, en øh, ny aspirant øh, med igen Som I allerede har hørt lidt til Så øh, lad dem endelig høre mere til dig Hello, det er mig, Neulej Yes, <laughs> Jeg har ikke velkommen så, tilbage Tak skal du have Jeg har ikke så fancy et navn som Christian Æ, Holm oh. Æ, nej ikke Holm, øh, Ej, Jeg kan stadig ikke finde ud af, hvem er der hvem <laughs> Ej, det er jo også lidt... Øh, så kan man sige, når alle bare hedder Christian her på redaktionen, <laughs> det, må man jo ty til alternative måder, sådan. ham der er noget at sige dog af en eller anden grund, ham der ham kalder vi hofmonster af en eller anden grund, så det er lidt som man ser det, Men det okay. er godt at have, have dig med igen i hvert fald. Fedt, det er også sjovt at være med. <laughs> ja, ja, du skal ikke komme for godt i gang. Det er kun lige begyndt, øh, men <laughs> men altså, fald, lige nu er det sjovt så... <laughs> på nuværende tidspunkt. Om to timer så. Okay. Forstået. <laughs> det, er sådan, vi, det er sådan vi starter ud. Okay, men så lad os da lige gå rundt om bord her i vores første runde. Det Lyder lidt som en game show, men det er det ikke. Vi tager bare en lidt mere lean, lean back og, og personlig runde, hvor vi lige snakker om hvad vi selv. Har øh, spillet og magget med siden sidst Før vi går over til De okay. øh, kolde og kyniske nyheder Så øh, Hoff Hvad har du, øh, du leget med inden for uh, Videospilspektrummet Jeg har der kun øh, et, Men jeg kan da godt lige starte alligevel Jeg har spillet mm -hmm. Gravity Rush 2 Oha uh Du med fortsætter kat. med at spille japanske titler Jeg er Jamen, jeg så stolt ikke, Jeg kan ikke stop nu mand Nej, altså. du er inde i det Der er helt mange derude mand Skal jeg gennem alle sammen Uh, der er ikke okay. andet end europæiske titel lige nu. Nej Det er, det er den pan, pan. Ja. Men det er den her PS4 eksklusive titel Der er til et spil Der oprindeligt kom til Vita Og så bliver remasteret også til PS4 Og så mm -hmm. øh, hopper man rundt og kan lege med Gravity Det er sådan et øh, tredjepersons øh, open world Næsten Jeg vil næsten sige Det er der en blanding af open world og hop world Man det rundt i Og så kan man så... Øh, Vende rundt på, på tyngdekraften I hvert fald for sig selv Så man ligesom falder Fremad Og på den måde flyver mm. ikke i luften Ja At man har ligesom Sige egen En sådan selvstændig Tyngdekraft øh, Hvad det Manipulator Kan man sige Altså det er ikke Det er ikke det er fordi kant. andre Rundt omkring en Det er bare lige pludselig Wow Flyver rundt Det er kun en selv Ej så, det, Hvis du gør det i nærheden af folk Så flyver de faktisk med Gør de det? Ja det oh, gør de okay. Og så når du selv på jorden, Så flyver de bare sådan Fortsat ud over <laughs> yep. Oh Japan, de overlever ikke dem der, sådan det var. God damn. Så, det, jeg er hyglet de med at to, ikke... to, to spil den, ja, det. Tror spillet den, 4 timer måske eller sådan noget intet videre. Mm. Kom forbi den første område og så er der sådan en stor åben by nu. Oh, og er så er der i, ligesom i alle open world spil så er der selvfølgelig masser af som er de her det er sådan nogle, øh, nogle krystaller du samler som du kan bruge til upgrades. Mhm. Mm og der er sådan nogen oppe på sådan en og sådan noget, det er selvfølgelig ikke så svært at komme op fordi man kan flyve, ikke? Men yep. der, hvor der er helt vildt mange, det er under den her flyvende by, du er på. Den består af sådan nogle forskellige sektioner, der kan søge. Okay, på lige at stoppe dig Rick. Jeg skal lige være helt med. Så du kan lege med, med hvad hedder det, ja. ja. Men du kan også flyve. <laughs> Am, altså du kan jo tilsæt, du, kan, du kan jo praktisk set flyve, fordi du kan lege med tyngdekraften jeg troede, det var sådan noget med at løbe op ad husmure, fordi du kan vende tyngdekraften for dig om, så du kan løbe op ad. Nå, nej, du kan også løbe op af dem, men du, det fungerer på den måde, at du kigger et eller andet sted hen, og så siger du, tror du på en knap, og så vender den bare sådan ned, så det der det over det, hvor du kigger hen nu, det er dit gulv, eller det, hvor du falder ned imod. Okay. Kan mm. du så du bare kigge ud, lige og op så, i himmel, og så Ja, bare, ja hvis, du gør, hvis du gør det, så falder du op af, altså. Ah, og så på et eller andet tidspunkt, så skal man så finde et nyt sted. Nu vil jeg godt hælde landet på det der tag, og så vinder den så dine din tynde kraft om, så du lander på taget. Ja, jo. fordi så kigger du bare ned på taget og trykker, når du er i luften, ikke og så flyver du den ned på, os så nu er det så din, din jord, eller man kalder det. Og så kan du jo gøre det samme med, med væg, ikke? Hvis, du, hvis du gør det, på en, går det over en husmor, siger jeg, den der over, så falder du så ned på den, boom, og så løber du så bare på den, som var det var. Okay, det var også det, jeg havde husmur. forstået, så jeg blev bare forvirret, da du sagde, at man kunne flyve. Men det kan du også, altså fordi du... Ja, yeah, jo jo, men det kan du altså ikke. Så bare en hos e Jo ja, jeg forstår det godt, ja. Yeah. Yeah. Så so, altså, du, du flyver i praksis, du flyver ikke. Ja, yeah. du uh, altså. du, uh, du Toy Story, og... Oh. Wait, altså, det er det Buzz Light, jeg siger. Jeg flyver ikke, jeg falder med stil. Ah Okay, ikke set... en reference. Ja, yeah. back from the olden days. Jeg <laughs> <I'm trying laughs> ender med at sige Woody wudi okay. det på slide, Og så altså på slide ind, hvad det til sidst. Ja. Men den her Ej? verden, den består så af sådan nogle flyvende bydele, sådan eller flyvende svævende bydele, som er og så er der helt mange af de her krystaller gemt nedenunder dem, under siden af dem, så sådan som liksom der ned. Og laler rundt, så kan du bare, så er der bare et collect maraton der noget. Det er lækkert. Det er Unlocker også. de nede de der, får du sådan flere skills eller? Ja, det gør nærmest. Du får bruge sådan en valuta til at købe skills for. Det elsker andre spil gør. Faktisk, det synes jeg er sindssygt fedt Ja, det er smart I modsætning til at samle fire i Assassin's Creed Eller flag i Assassin's oh, Creed 1. skal vi ikke tilbage til Ej. Fuck, men <laughs> Det er det værste What? Assassin's Creed, det er det dem, man skal 100% jeg har, ja, også, jeg har næsten 100% af Assassin's Creed 2 Eller også Det kan jeg faktisk ikke huske Men jeg er også enig med dig Jeg ville bare aldrig nogensinde gøre det Det, er det første. De der flag, man skal fange Det er simpelthen uh -huh. samler op det Pæs i alt det er heller ikke sådan så involverende. Ej, ej, Det værste ved etteren, tror jeg også, var det der med, at den den gjorde ikke collectibles så gode, fordi at øh, hvis du mister nogen, jeg det, det, det synes jeg de er okay, det der med at løbe rundt og lede efter sådan nogle ting der. Problemet bare er bare det der med, at de skal have en eller anden måde, hvordan de kan sådan give en et hint om, hvor fanden er dem jeg mangler. <laughs> og det havde etteren ja. overhovedet ikke, fordi ej. der er nogle spil, der gør det her med, at de siger, så det her lille område, der har du så ud, så, så mange, ud af så så mange, ikke? Så ved man, okay det er en flere områder, magner to i hvert fald yeah. De gjorde Assassin's bare overhovedet ikke Den, den lavede ingen yeah. inddeling af det Fuck. Så jeg måtte, jeg måtte gennemgå sådan en guide Efterfølgende Eller jeg gjorde det faktisk to gange Så du har faktisk fundet alle flag i det første Assassin's Creed spil Ja det første Assassin's Creed ja. Are you fordi, kidding me? Du har lige fordi, fået en stjerne på min væg <laughs> Fordi den Hvordan første jeg gang nok, jeg lavede den Der, der manglede en efterfølgende or, Så måtte de gennemgå den igen Oh, nej. Fordi jeg vidste ikke hvilken vej jeg manglede Så ja Så det blev jeg lidt træt af det der med at den ikke sagde I det mindste bare hvilken by eller måske hvad for en område I byerne, der er tre byer i etteren Årh mm. oh. okay. nu, så... nu sagde du det værste du kan huske med etteren Det værste <laughs> jeg kan huske med etteren Det var at man efter hver mission ikke, altså, Så du starter på det der slot Og så skal du ride i 20 timer For at komme hen til Jerusalem <laughs> og klare en mission Og så bliver du teleporteret tilbage til det der slot Og laver et eller andet der og så skal du ride i 20 timer hen til den næste by. Var det ret bogstaveligt talt hver gang? Eller er det ja. hver, gang, du, det var hver gang, du slog ind i ikke også? Ja, ja, hver gang man klarede sin mission i den by. Og når du kommer ud til en ny by, så skulle du gøre det samme hver gang. Find kontakten, øh, lave sådan tre random missioner, og så bagefter lave det der, øh, hvad hedder det? Attentat. Øh, Attentat eller ja, Assassination, ja. eller noget, ikke? Og ja. så... Øh, og så efter det, så vil du sådan komme ud i det andet måde, så ham der fyren, han sige sådan, næ, næ, næ, blæ, blæ, blæ, blæ. og så vil du, øh, du blive transporteret tilbage. Men hvorfor har de poweren til at transportere dig tilbage, hvis du så skal bruge en halv time på at ride dig hen igen? Nej man... e okay, okay man. fordi du blev ikke sådan teleporteret tilbage. Altså som i... I, altså, i universet blev du ikke teleporteret tilbage, vel? Nej, nej, nej, det gjorde du ikke. Det, du slapper bare for at ride tilbage igen. Men til gengæld, så skulle du rydde dig hen igen bagefter. Var... Jeg kan godt huske den der... Man skulle selvfølgelig også ride, for det var det der åbne område, det er nok Men jeg kan også specielt huske den der Område neden for det slot, der skulle du også løbe igennem Sådan en lille byområde Ja, så du skulle, den rute. du skulle fra det der slot Så skulle du løbe hele vejen ned til din hest Og så derfor så skulle du igennem en loading-sekvens Og så skulle du ride, og så skulle du igennem en loading-sekvens Og så var du der ja, det, det er rigtigt, det er man, mm. du må lige om noget dejligt der eller? Meget frustrerende Spil, specielt når man har spillet turen først øh, Så du spille først? Ja, okay. yeah, I don't know, reasons øh, jeg spillede toerne først Og så at gå tilbage til etteren bagefter Fordi man hører en masse om ham der og hvad er det nu, der Al-Tahir al ja. ja. Og det virkede sådan super fedt Som historien og univers og sådan noget. Og så når man så prøver at spille Så jeg, sådan game mechanics Jeg var bare don jeg kunne ikke Ej, det er godt nok også underligt Hvordan det Det spil, det kunne overleve Så mange kritikpunkter Fordi at øh, folk de var blæst væk af den øh, sådan introducerende trailer og bare det spil kom ud sådan, Åh, Det er sådan et af de største titler til Xbox, Og det er sådan en ny ære vi er gang i Men det er nok ikke helt godt da Ej like. det må jo lige være hvis det første kapitel er en episk serie ja. Det er jo det The, The Desmond, The Desmond uh, Trilogy Eller hvad man siger <laughs> ja så Ej, Jeg vil dog sige til forsvar for Assassin's Creed den havde yeah. altså den der missionsstruktur Selvom det var sådan en kedelig og gentagning De der side du skulle lave for at kunne Ja det var assassination mål. Men mm -hmm. strukturen i det der med at du skulle lave sådan en legwork sådan, Så du ligesom yeah. blev sat ind i den her gut du skulle Slå ihjels rutiner Og faktisk hvis du lavede mere end det der var minimumskravet Så fik du også mere at vide om ham Så du bedre kunne lave dit mål Fordi, fordi du var yeah. bedre på håndtet Fordi du fik mere og mere og sådan noget ja. Det var super godt lavet Ja Idéen den her. er super god så også det der med at det var mere sådan en assassination du skulle lave af ham Du kunne godt stå inden og slås løs Nogle gange slappe de væk mm. eller, Ellers så lige der var en chase Ellers skulle du gøre det mere stealth Og det, det, det er det de desværre ikke kan vende tilbage til i efterfølgende synes jeg Det synes jeg det er lidt ærgerligt Nej Så det var bare alt for hardcore for masserne Så skulle det bare <laughs> jump down <young. laughs> Alt for simpelt Eller alt for repetitivt måske for masserne Jeg ved ikke også det. Så konklusionen gravity, gravity Rush og Collectibles fantastisk Assassin's Creed 1, en skam What a shame <laughs> jeg vil sige, Assassin's Creed 1, der vil jeg også med at sige Det, det er ikke et der Holds op, hvad man skal sige Det, det er meget svært ej, at gå ej. tilbage til Der, der tror jeg den næsten jeg vil have nemmere ved at gå tilbage til Assassin's Creed 2 ja, jeg tror du var det ja, Jeg mener faktisk at jeg har købt uh, Good Old Games udgave Af det første um, PC udgaven er vist lidt fixet der Der er ingen undersøgter <laughs> det er bare sådan For fuck sake man når man snakker slags, italiensk Så er var bare det, Ja Men altså Hvad hedder det når de, når de snakker andre sprog End engelsk Så er der undertekster, Men det er bare sådan Når de står der I det der uh, Animus uh, setting Og Eller når Når man kigger fra Og ligger i maskinen Og de sådan bra, bra, Som du også sagde før uh, Plaprer uh, Løs til en Så er der ingen undertekster. Skal jeg fucking lytte til Hvad de mennesker siger For at følge med i historien God <laughs> er det for noget Så skal de være Engageret og sådan noget oh, Fuck man Jesus The worst Du har jo med at sidde og lytte uh, til LP'er på fuld, fuld drøn Ja Ja yeah. yeah. oh. That sounds quality cool can, I... <laughs> can you not? jeg tror han er så audiofilt just... at Han går tilbage til spolebånd right? Mm. <laughs> <laughs> <laughs> det er det de oh. det de er kendt for That's where it's at yeah. So good <laughs> no. Nå Nu har du også uh, snakket lidt om uh, Hvad er det? Dine kendskaber med for eksempel Assassin's Creed 1 Men uh, Nicolai, hvad, hvad er du ellers spillet siden sidst? Eller øh, lige for tiden øh, i hvert fald Jamen, jamen, jamen jeg har en uh, tilståelse der Jeg har faktisk ja. Det jeg har spillet mest Det har været et mobilspil Nå no, nå no. Jamen jeg har spillet uh, Star Wars Force Arena Hmm Dam ja, ringer den en klokke jeg, jeg, overhovedet Nej, så det er en uh, Det er en kombination En uh, MOBA og, en, øh, og et kort du, øh, ah, no, du er sådan okay. i Star Wars universet Og så får du sådan nogle decks øhm, mm -hmm, mm -hmm. Med kort i og sådan nogle Og så åbner du dem og så laver du Og så har du nogle heroes Du starter med Luke og Leia på Rebel Alliance -siden. Og øhm, hmm. Og Jeg kan ikke huske hvem det er på øh, The Dark Side Måske starter du faktisk bare med Luke Og så ligesom du går level op så unlocker du de andre øhm, Ja, Jeg tror det er sådan der øhm, men så har du sådan så nogle decks, så har du din hero, som så, hvis det er Luke, så er det Luke, og så har du sådan nogle, øh, nogle units, og så spiller man en mod en, øh, fordi der er kortest øh, tid til at komme ind i kampen, og så er du mm. så mod en, øh, altid mod en Imperial, når du er Rebel, for eksempel. Selvfølgelig. Og så øh, har du to tårn, tre tårn, to lanes, et tårn i hver lane, og så et ja. tårn foran din uh, shield generator, og så skal... Øh, og så skal man så presse ned i de, de andres uh, lanes, right? Yeah. Øhm, super fast paced, og super reaktionært. Det, altså, det handler meget om, enten så rusher man sådan, uh, Starcraft Cirque-style, bare rush alt, hvad ja. kan, øh, eller så er du sådan reaktioner, og så venter du og ser, hvad de andre gør, og så prøver du at counter det move, som de gør med nogle... Øh, med, fordi alle units er bedre mod nogle specifikke units modstanderne, ikke? Mm -hmm. øhm, ja, og kortsystemet virker så sådan, at du har ni kort eller sådan noget i dit dæk, Øhm, okay. og, og så koster de energi øh, fra et til 6 øh, cirka, ikke? Mm -hmm. og så øh, øh, har du så tre random i, sådan din, øh, i din inventory, så du kan bruge et af tre kort, øh, og så går din energi langsomt op mod ti, og, øh, og så når du bruger et kort, så koster det en energi, og så får du et nyt kort i din slots nede til højre på skærmen øh. mm. Jeg har ingen anelse om, hvorfor jeg spiller det Jeg tror det var, at jeg så Creparian på YouTube Snakke om det, og så nogle andre YouTuber Snakke om det, hvor de sådan har fået penge For at spille det, obviously øhm, Men så tænker jeg, at jeg vil give den en chance alligevel øh, Så bliver du bare hugt? Det vil jeg ikke sige, jeg bliver, faktisk øh, Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver med at spille det skal jeg helt ærligt øh, Level up systemet er helt idiotisk Man kan kun få level up ved at opgradere sine kort øh, Okay du, kan, hvis du vinder, opgrader jeg med dem? Jamen, jo flere kort du har, så bruger du sådan credits, og så opgraderer du dem til, så bliver din rebel uh, troopers level 2 i stedet for level 1, så har de mere HP og giver mere skade og kan bevæge sig hurtigere og sådan noget ting. Ja, er øhm, det også der mikrotransaktioner komme ind, måske? Of course. Uh, du, kan ja. købe, du kan købe de der credits. Eller, du kan så faktisk købe krystaller og så kan du bruge krystaller til at købe credits. Det er sådan... Åh, oh, so øh, godt. Men til får man en masse gratis shit hele tiden. Altså, jeg startede, hm. og så da jeg blev level 3, så havde jeg lige pludselig 12.000 credits. Så... Så man får til gengæld masse, masser af gratis Micro-transactions ligger også i at du kan sådan kan, Det tager selvfølgelig tre timer At åbne en pakke Because that's just the way it goes Men mm -hmm. det kan du så boost um, Og man får en gratis pakke hver 4 timer, Så det er ikke sådan fordi man behøver At betale penge for det okay. um, Men Jeg synes level up systemet er helt idiotisk uh, at, at man ikke får experience af At spille en kamp <laughs> Så det er sådan, hvis du taber en kamp Så får du ingenting ud af det ikke gang experience. Ikke noget. Nogle gange så får du sådan et playpoint. Så får du et playpoint for at spille, og du får måske tre for at vinde. Øh, ja. Men øh, det er hurtigt pvp-fun. Øh, bortset fra, når det ikke er den, Fordi den, du spiller mod, har meget bedre kort, end du har. Og du har ikke en chance. Øh, mm. Der er nogle gange, man bare bliver trummet, Hvor man sådan et what? I'm just out. Jeg har ingen mulighed for at vinde det her. Uh, ah okay, simpelthen bare bedre udrustet end dig Ja, yeah, jeg funderet um, <laughs> Som man siger Og nogle gange, så er det også rigtig fedt Fordi man kan godt vinde dem, hvis man er heldig Med sin rotation af kort nede i hjørnet ikke? Uh, mm. Dem jeg har tabt mest af, det er nogen der så har sådan en Jeg ved ikke om jeg kan huske det fra Star Wars De der AT-AT's, 80 de der to benede mm. yeah. nogen fra Der er med på The Forest Moon of Ender i Return of the Jedi uh, Dem som Ewoks smadrer med sådan yeah. to træer På hver side yeah. Um, Nå, ja, jo dem. Ja. Jeg blander dem lige sammen med dem fra Empire. Ja, ja. lige præcis. Ik ikke dem, men dem fra. Okay. Ja. Nej. Og de. Uh, Shows what um, I know. at AT&T det er de store, der, ikke? Nej, jeg tror AT-AT det er de topper. But, STS, uh, T, ATST. ATST. Fair enough. Oh, men det uh, hvis, navne, hvis uh, Ham på Empire side hvis man spiller om som uh, hvad hedder det? Um, og så er på MP'et side, har sådan en, så kan man godt blive boned ret hurtigt. Og hvis han så er heldig at få dem sådan i en rotation, øh, fordi det er tilfældigt, hvor mange af de der, hvad det er for nogle kort, man får ned i sine kort slots, så kan man blive mm. hurtigt blive boned. Øh, Yikes. Men det okay. er fedt også, at de der heroes har sådan en, en superpower. Øh, det er også pretty mm. cool. Jeg har spillet meget han solo. Han kan sådan lægge en bombe på jorden, og dem jeg spiller mod er ofte temmelig dumme, så de går altid bare ind i bomben. Øh, og så okay. får man så man kills. Hvordan kan, kan de vælge hvor deres kort går hen eller sådan noget andet? Ja man har en hero Og så bestyrer man ham rundt på mappet sådan, Du tapper bare hvor han skal gå hen Du dobbelt tapper hvor han skal løbe Og du tapper hvad han skal skyde på Og, og så har du en power han så bruger Der hvor du sigter Det, okay. det er faktisk På sådan overfladen så ser det simpelt ud øh, Men det er faktisk ret komplekst Og for at være god til det Så, så skal man øh, være opmærksom Og, og hurtigt øh, Reagere reager hurtigt også og så, øhm, det på er taping, så... Måske måske også den, den del af det, ja. ja. Okay. Men, men det er også, vi sidder i sådan en situation, hvor jeg nogle gange vinder en kamp, og jeg er sådan lidt, what, but how? Hvordan gjorde jeg det? Jeg ved det ikke. Okay. <laughs> Apparently, I won. Æ, det tog mig også ret lang tid at finde ud af, at kampen kun må tage tre minutter. Og når der er tre minutter, er gået, så den, der har, øh, har mistet flest tårne, taber. Det tog mig ret oh, lang tid fanden. at finde ud af, at, at, det, at det var sådan, det handlede om. Lige pludselig så vandt jeg bare, så what sådan, how? Men... Det var selvfølgelig, der var tid for ah. øhm, Men andre gange, der vinder man Så når man tænker, jeg forstår ikke, hvordan det er Muligt, men det er bare, når man får en god rotation af kort og du får dræbt den anden held så når han så er død, så kan han ikke spawn Minions øh, troops Og så kan du ligesom presse din advantage Om om igen, og så til sidst, så kan du vinde øhm. ja. Jeg synes, det er ret sjovt øhm. Okay, men du er ikke du er sådan helt Helt hugt, men ej, jeg forstår okay. ikke helt hypet der har jo lidt på YouTube øhm, For eksempel, jeg ved ikke om I, I ser os, Måske Creparian, han er sådan en Hearthstone-streamer Nej, øh, ja Han sagde ikke, bare, at han spillede stod. det i Al, al, ja, al hans fritid, han var gået til at spille det her Det her kan jeg bare ikke forstå Okay Det kan simpelthen ja, jeg simpelthen ikke forstå ja, ja. Han, han bliver også betalt for at sige det, men Det er vist en YouTube-serie, tror jeg Det kan være en for der... ekstra god drop -rate. Jo, men, men det er det han virker bare ikke som typen, der vil gøre det Fordi han startede også sin video med at sige, at han bliver betalt for det her Så mm -hmm. hvis I kan se, hvad jeg mener, ikke? det er ikke fordi han sådan Men det jeg... kan godt være, hvis det er sådan en cross noget, Så kan det jo godt være, at de har sat det op, sådan, så han måske får en bedre oplevelse Ved han måske får 10 pakker hver 4 time eller whatever mm. det. Yeah. Ja, det kan selvfølgelig godt være Jeg ved ikke, det han belønede det. gang på gang på gang ja, Så måske får det, det bedre eller mere skillbaserede kampe måske så. Altså jeg, jeg synes det er sjovt Men jeg kunne også godt tænke mig op for eksempel En gang til, til game test eller lignende og Så prøve at spille det mod nogle af jer Hvor vi sådan sidder over for hinanden og spiller Og så prøve at snakke om hvad det var der lige skete Fordi det er sådan lidt, det er sådan lidt øh, uoverskueligt Men så kan man også spille to mod to øh, Og der kan man øh, hook op med en ven Og så kan man gå ind i en match mod nogle andre Det virker også sådan super fed i dag øh, Og jeg har spillet det der Jeg kan aldrig jeg huske om det hedder så. Jeg kan aldrig huske, hvad det hedder Vanguard eller Vanguard. Det er sådan en MOBA til mobiltelefonen. Det har jeg også spillet lidt. Det var også meget sjovt, men jeg synes virkelig, det her, det lidt mere sådan, hvad der er muligt på en telefon. Mm -hmm. Fordi det der andet MOBA, som igen, Vanguard eller Vanguard det virkede, men det var bare sådan lidt, det var sådan, hvorfor skal jeg spille en MOBA på min telefon i stedet for at spille den på computer Men mm. kombinationen af tingene til det her, det gjorde, at det ville jeg hellere bruge min tid på, jeg, på Altså der er lavet et land Der sådan var anderledes nok til at det kunne være lidt, lidt sin egen ting I ja, stedet lige er for bare præcis. en nedvandt udgave af En MOBA en Ja det er, faktisk, det er lige præcis sådan det, Den, den form, Vi formår ligesom at blande nogle elementer Som gør at det på en eller anden måde er en lille smule unikt ja. Og det passer godt på øh, Hvad hedder det øh, Passer godt på mediet øh, ja. Så det synes, jeg meget, det synes jeg er rigtig fint Okay jeg var, også, jeg var faktisk også kort i hooked på den der Dragon Age øh, mobiludgave, de havde, hvor det også var sådan noget collectible heroes ting. Ja. Yeah. Really? Ja, det er nej det. var ikke øh, det, det har sådan en forholdsvis komplekt system, men der er ikke så meget gameplay i det. Og så var det bare det der med, at man får de her helter, man ligesom kan upgrade og med sådan et XP-system. Det er sådan lidt, uh, jeg blev fanget lidt af det. Og så er det her med, at man... Den, og nu har du sat det her kampe i gang, så kan du vende tilbage igen der, og så sætte det nye kampe i gang. <laughs> det der, der exploitation-model, de plejer at have. Ja. Jeg havde vi lige fanget mig lidt, og så sletter jeg det så på et tidspunkt. Så. Så nu, nu må det være mm. nok. Så vil jeg sige, hvis jeg har en kraftig nok mobiltelefon, så er det helt sikkert, det værd at hente Star Wars Force Arena. Altså nu snakker jeg ikke til publikum, nu snakker jeg til Christian og Christian. Uh, det er helt <laughs> sikkert, det værd at give det et skud. Fordi uh, det, det, det er hurtigt uh, og fedt Mobil action, synes jeg mm -hmm. Og specielt fordi Hvis man er relativt, et relativt intelligent menneske Ikke fordi jeg skal sige jeg er det Men, men man, man, man, man får virkelig Stumpet nogen, der virker som De måske er ti, eller ikke forstår Hvad noget som helst er okay. øh, Og du ved Det er selvfølgelig ikke så udfordrende Men det, det er også ret sjovt At have sådan en win streak på fem kampe Hvor modstanderen bare Nærmest ikke så altså han er der Men han er mest bare en Du slår ihjel hele tiden <laughs> Bare sådan en for... nu... Undskyld Bare sådan genskabe genskab øh, Fornemmelsen af at Tryn sin lillebror Ja Ja lidt sådan Men jeg ved selvfølgelig ikke Hvor meget multiplayer I spiller Det gør I måske slet ikke så meget i Jo jeg spiller, jeg spiller en del Ja du spiller Hard, uh, Heroes of the Storm ikke? Jo Ja Altså regelmæssigt øh, En gang om, dag, om dagen Eller noget uh, Ja Hvis jeg hvis jeg kan slippe afsted med det Okay <laughs> Der er jo Daily Quests, der skal holdes nede. Det er jo det. Heroes of the Storm får for min computer til at blive så pisse varm. Så <laughs> jeg, jeg har selvfølgelig ikke en station kan jeg så også dem, men det er ikke... Uh... Afsløret. Ja. <laughs> Busted. Hvad hva, med dig, Holm? Hva, okay. undskyld, du nu oprøder dig igen, Nicolaj? Det er bare jo orden. Jeg også hellere høre, hvad Holm han tager at sige end mig. Hvad har du spillet, Lista? Jeg, jeg har ikke spillet så meget. Så jeg okay. går lidt over i... Uh den mobile, Det mobile område igen Ikke af i Jeg, de, håndholdt, jeg eller? ved godt det, det lyder sådan lidt Ja det mobile område I forhold til nej øhm, det er nok Det var nok lidt forkert sagt Men jeg, jeg blev lidt inspireret af, af Af det som du lige sagde der Nikolaj så det kunne være Det er jo derfor jeg lige kom til at nævne mobil Fordi jeg mente nu egentlig Noget mere håndholdt øh, I form af Gameboy-advarens Og DS og PSP og sådan noget så det var egentlig det, jeg refererede til. Og øh, ja, det ved jeg ikke, øh, det virker måske lidt øh, som sacrilege at sige det er til vores lytter, men jeg har, ikke sådan, jeg har ikke sådan haft en stor lyst til at spille spil for tiden, eller sådan en stor interesse i så mange spil. Både dem, jeg har ved, i min backlog, og så også dem, der kommer ud. Det var sådan, Hvad. Ja, jeg var også sige, en, en relativt god periode lige nu. Og det er jeg så dybt uenig med dig i, men, really? øh, men, okay. men jeg, jeg føler i hvert fald selv, at jeg er kommet ind i sådan en død periode, hvor jeg, uanset hvad der kommer ud, eller uanset hvad jeg selv har arbejdet med spændende titler, jeg snakker også om New Vegas i uh, sidste episode, så kan mm, ikke rigtig finde interessen. Så det, det eneste jeg egentlig har spillet, det er bare lidt selve uh, uh, det uh, på uh, Game Uh, fik jeg købt her for et par måneder siden Endelig gået i gang med Jeg ah, har savnet at ja. De 2D uh, cellerspil Og det her det er rigtig uh, Det er rigtig underholdende og charmerende På alle de uh, Måder som jeg nu uh, F, uh, Håber på at et cellerspil er Og uh, ja Det værdsætter jeg bare rigtig meget Jeg voksede nærmest op med Hvad det? Link's Awakening På uh, den originale Game Boy Så det her Game Boy er et varenspil. Øh, Minicap, det er det skulle øh, god underholdning og lige hvad jeg kan formå at interessere mig for lige nu. <laughs> Så det er sådan lidt øh, det, er sådan lidt sølle, men øh, det er det jeg har. Er dit semester jeg også lige startede? Jo. Tænker, læser du ikke dansk? Jo. Hvilket semester du på et af, et af de semester, der er før bachelor <laughs> Godt var Præcis det er, egentlig, det er egentlig lidt det, jeg har gået og fornøjet mig med Og det, det er god underholdning Det er måske bare ikke så mange timer, jeg ligger i uh, videospil lige nu Eller så mange forskellige spil, jeg uh, så til mig Men uh, ellers uh, nogle andre jeg to fint mennesker Der har arbejdet med noget Inden vi går videre Nej, Jeg vil spørge hvad du sagde med Du synes der er kommet mange gode spil ud lige nu Det er selvfølgelig også Du er mere til japanske spil end Hoffman og mig Jo men altså Yakuza 0 Gravity Rush 2 Nio Der er sådan tre game of the year Contenders lige der Hvad siger er niveau 7 Ja, okay. ja jeg er også Det Det fik jeg prøvet i øh, øh, Sidste lørdag øh, Jeg prøvede det på Peter Wurzels øh, Jeg blev slet ikke bange Jo Men jeg, jeg bliver normalt Jeg tør ikke spille uhyggelige spil øh. Så Det ved jeg ikke hvad det siger Måske virker det ikke på dig Kan det være setting du sad i måske? Hvis du sad, det sagde der, Peter og også Små det. fniste Jamen det gjorde de ikke rigtigt, de gik også ud af rummet på et tidspunkt, så sad der bare selv, og jeg blev stadig ikke bange, men jeg har heller aldrig rigtig blevet bange i Resident Evil-spil, jeg er sådan blevet spændt, øh, no. og synes det var spændende, men det er fordi, det, de er, på en eller anden måde, så er de bare så lineære. man er klar over at hen til noget, og, og gøre noget med det, og så tilbage, backtrack til et andet sted hen, øh, og det hele er sådan opbygget på sådan en måde, at, at jeg ikke rigtig sådan bliver så bange, jeg bliver forskrækket nogle gange Øhm, men ikke sådan at jeg tænker u uh, jeg tør ikke bevæge mig videre Som for eksempel i Alien Isolation Som jeg ikke har turde gennemføre øhm, Hvad med sådan for lidt krænker. som PT Hvordan hedder du det så med det Er det også lidt på samme måde ligesom jeg? Er det, det der Becent. med kameraet og, og sindssygt hospitalet Nej, det er Outlast og det er Outlast okay. mm -hmm. Jeg ved ikke hvad PT er, det er, det -spil, er som, jeg, som jeg lige sådan. sagde Så <laughs> jeg tør ikke at spille at hyggelige spil Okay, cool. øh, altså, jeg, oh, jeg gør det ikke rigtigt og Mathias ville være sådan en sødt couple <laughs> Altså jeg tror det, det er måske det, det mest uhyggelige jeg har gennemført Det er næsten Dead Space øh, Det første øhm. Well yeah, yeah, Ja det det, yeah, yeah, det kan jeg godt se Det er sådan lidt en blanding af Hvad er det Sådan spændende horror action Og en, en rimelig skummel stemning Og selvfølgelig yeah. også nogle jumpscares Hvor man som du også lagde lidt op til før hvor man sådan bliver forskrækket i et par sekunder, og så... Ja. Og så på så sådan får en audiofil, som dig, Holm, så... Ja, fucking øh, oh. Lydsporet til audio til, hvad hedder det, Dead Space. Det er sindssygt godt. Det er det, det er mest creepy flammer. ved hele det spil. Det er så creepy. Ej, <laughs> Okay, jeg tænker ikke lige på den, men mest når du går forbi en ventilationskagt, og så kan du bare høre et eller andet, der creeper rundt inden i det, og... <laughs> Ja, eller fint. når man er ude i Zero G, det er jo også bare oh, ja. det... Stilhed har aldrig lyttet så øh, forfærdeligt før Det er virkelig et godt spil, også, når man mm. tænker på det. Det, var det, det det var ret godt det er... Men ja, så kan det være, at vi skal bevæge os over i nyhederne Ja, eller vi kan jo Hun er ting fordi vi, har, vi, har jo, vi snakker ikke bare om, hvad vi har spillet Vi snakker også om, hvad for nogle opgaver vi tænker, vi har skrevet <laughs> Nå, no, wow, okay Hvor <What> <laughs> er det trist du, du kan godt høre, jeg prøvede måske at snakke lidt ud om det Ja, ah, okay ah, Ej, men det er fint Jeg kan lige nævne det hurtigt jeg, Det kunne bare lidt sjovt at høre, hvad I synes Så hvis jeg bare lige pitcher det til at lynstærkt Okay, så Så er det bare helt dårligt Hvad siger du? <laughs> men hvad hvis, men hvis I bare sådan sidder og, det er fældig lort så er det, det, må godt jeg det er faktisk bare fedt, hvis jeg synes det er, fordi, okay, yes. Så okay. øh, jeg, har, jeg har læst på digital design nu I, i nogle år Og en af de grunde mm -hmm. til, at jeg gjorde det Det var fordi, jeg gerne ville med med computerspil øhm, Og jeg synes og, og sådan, så tænker man Når jeg mange, der gør det Det er sådan, fordi jeg godt vil lave computerspil Og mm -hmm. det kunne jeg egentlig også godt tænke mig Men jeg synes, jeg har bare ikke helt færdigheden til det Så i stedet for det Så har jeg begivet mig over i verden Hvor man sådan begynder at tænke lidt akademisk om computerspil Sådan Hvordan kan man kigge på computerspil som historie og hvilke kvaliteter har computerspil som gør det det ene eller det andet og, og hvordan analyserer man dem? Øhm, mm -hmm. Og det har så bragt mig hen i nogle computerspilsteori-fag, som jeg har haft på, på Aarhus universitet, hvor jeg så har ligesom, øhm, ja, dykket lidt ned i det. Og det synes jeg er sindssygt svært, fordi ligesom Holm så har jeg læst dansk, øh, så jeg er vant til at analysere digte og bøger og, og sange og whatever Så kan komme efter. Jer. Men det er sindssygt svært at analysere noget digitalt øh, og noget, noget interaktivt, fordi der er, nogle helt andre, øh, hvad det, det er et helt andet præmis på en eller anden måde. Ikke? Det, det er ikke mm -hmm. en, en passiv, et passivt medie at læse, det er et interaktivt medie. Der er så meget af det, man, man gør, øh, der er, som man netop gør, frem for bare at absorbere, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja. Øhm, så det, jeg godt kunne tænke mig at høre jeres tage på, det er så i den her opgave, hvor jeg har analyseret nogle aspekter af Dishonored, øh, så kunne jeg tænke mig at prøve at sælge De her to øh, hjørner Af akademisk måde at tænke på computerspil på Og så høre hvad I sådan lige synes om det Så den ene side Det er sådan en side som, øh, som, ja, som er sådan en måde at fortælle historier på øh, Og det er, nogle, øh, det er nogle Ligesom mig selv I guess kan man sige Litterate og, og medieteoretikere På en eller anden måde Der begyndte at kigge på computerspil Og så analyserede dem på, som historier udelukkende på baggrund af, at de er historier. Øh, mm -hmm. Uden så at tænke over, at computerspil også har interaktionen til grunden, og har alle de her andre ting, så prøvede man at kigge på spil, sådan æstetisk set, som en måde at fortælle historier på yep. øh, Og den anden side, det, de blev ret sure over, at der var nogen, der kunne tillade sig at komme hen på øh, et nyt turf som computerspil, og så bare sætte et flag ned, der siger, det her det er historier. Og i stedet for så vil de så kigge på dem som regelsystemer Fordi det er jo også teknisk set det de er Et eller andet sted ikke? At mm -hmm. det er noget kode der er sat op Og hvis ikke der er nogen der eksekverer koden jamen, så sker der ingenting Så derfor kan der ikke rigtig nogen historie at fortælle Og eftersom at den historie der sker Den er faktisk et eller andet sted ligegyldigt for gameplayet Det vigtigste er nemlig gameplayet øhm, øh, Der er for eksempel nogen der siger øh, Det er en dansker Jesper Juhl han Der siger at øh, den semiotiske verden, som er øh, spillets spilverden, du ved, det estetiske, det vi kigger på, det visuelle, at det er ligegyldigt øh, for gameplayet og for reglerne. Det vigtige er gameplayet og reglerne. Eksemplet, han bruger, det er, at man behøver ikke at have det her royale tema, når du spiller skak, for eksempel. Så kan du bruge hvad som helst i stedet for, og du kan stadigvæk spille skak, fordi tingene har stadigvæk deres øh, hvad hedder det, tekniske egenskaber. En løber er stadigvæk en løber, hvis du kalder dem noget andet. Øh, mm. Så på den måde, så kunne du spille skak med sten i stedet for, og så ville du ikke have det her royale tema med en dronning og en konge. Og derfor så er den semiotiske verden det mindst vigtige i analysen af spil, Og det vigtige er så regelsystemerne og, og gameplayet. Det vil sige, gameplayet er det, hvordan du eksekverer regelsystemerne. Forstået. Øh, og det hedder så ludologi, og det andet hedder så narratologi. Og i slutningen af 90'erne, der vil de, de her to ting, de var sådan, slutningen af 90'erne, starten af 00'erne så var de her to synspunkter sådan lidt op at slås og råbte oh. af hinanden. Øh, der er sådan et, et, et meget kendt billede af, af en boksekamp, øh, sådan, nærmest sådan en, en mock-up-plakat, en boksekamp med nartologi versus ludologi står der så på den. Øh, Janet Murray versus Henry Jenkins. Øh, øh, bortset fra, at de selvfølgelig var meget, meget akademiske, øh, og ikke særlig villige til håndgivning. Øh, men så var metaforen der vel stadig. Det var meget hurtigt sagt. Øh, og så jeg bare på <laughs> ja. Hvis I fangede det hvad, Har I sådan en eller anden form for holdning til det øh, Til hvad Om I synes at reglerne er vigtigst Eller om I synes historiefortællingen er vigtigst Eller hvad synes I om at der er nogen der faktisk siger At computerspil ikke fortæller historier Well Jeg kan nok sige at det um, det, det, det lyder spændende Hele den her idé med at men, jeg ved ikke, jeg tror bare, når jeg tænker på videospil, og hvordan de er sat op, øh, og hvordan jeg sådan opfatter dem, så synes jeg egentlig bare, at de oftest er sådan mere end, som er øh, deres dele. Det, men det kommer nok også bare tilbage til det der med, at, at det er meget skældsættende for mig, at videospil er, øh, hvad er det, interaktivt, så det sådan, Okay, jeg interagerer med, den, med det her øh, underholdning øh, øh, sådan aktivt, og jeg oplever igennem, øh, igennem det her spil, så oplever jeg historien på, på egen hånd, og jeg kan måske være med til at påvirke den, hvis det er et rollespil. Og hvis jeg er uheldig, så ender jeg bare med en masse farver, <laughs> hvis jeg spiller et dårligt rollespil. Øhm, og ja, så, så synes jeg sgu nok egentlig også bare, at... Øh, at det der uh, gameplay sådan. Minut for minut. At det er sådan meget. Øh, det, det er jo også. Øh, det er jo, der, der er også rigtig meget at tage fat i. At analysere på der. Og. Jeg skal da også være den. Første til at sige at der er også mange. Øh, videospil og firmaer. Der bare bruger. Øh, et narrativ eller et simpelt plot. Til at skubbe spillet i gang. Og så. Jamen hvis de gerne vil have at spilleren skal Komme ind i den her arena Og der så er en eller anden crazy monster Eller en eller anden boss så skriver de bare historien Så det passer sådan Og så er der egentlig ikke så, mere i, så, så meget mere i det End det um, Så det er sgu lidt svært Jeg synes det er et spændende projekt må jeg sige Ja yeah. At sådan skille det meget op Fordi man kan, jo, ja, man, man kan jo Man kan jo kigge på meget Og analysere rigtig mange aspekter øh, Inden for de to Øh, fokusområder Ja, min pointe med det her nu, nu hørte vi lige hvad du sagde ikke? Men, men, men min pointe med det har altid været At jeg synes det er noget fis at skille de to ting fra hinanden Fordi det er to dele af <laughs> den samme sag You know mm. øh, Specielt sådan i øh, I nyere tid Men også sådan i 97 Altså der var Half-Life skulle der også udkommet ikke? At, at mm -hmm. det, yeah. Bare tænk på hvordan hele Half-Life spillet Bliver sat op Du kører i den der togvogn i sådan 5-6 minutter Mm. Og hvor du får præsenteret hele universet Og hvem, hvem skal så sidde og fortælle dig bagefter At alt det du har oplevet her Det er essentielt set er ligegyldigt Det vigtigste er at du kan skyde monstre Og interagere med de her professorer Så ville det jo bare ikke være det samme spil eller? Altså det okay. vil, så ville det være et andet spil På en eller anden måde Den ville have sådan nogle af kernelementerne Men så ville det være Doom eller, øh, eller, noget, eller noget andet i den stil ikke? Men, men universet omkring Gordon Freeman Og den måde du, du får del af historien Fortalt Gennem øh, de her scientist guys, der hele tiden siger, åh oh, freeman, good you're here, og fortæller sådan lidt, om hvad der er sket sådan meget øh, øh, hvad hedder det, segmenteret på en eller anden måde. Så man mm. ved ikke helt, hvad, hvad der Man skal sådan lidt selv sætte nogle bider sammen. Og det er jo også basically, Half-Life er også en ret simpel historie. Det handler bare om at slippe ud mm. af det her sted. Men universet er alligevel. Øh, man kan jo ikke argumentere, Jeg synes jeg er i hvert fald ikke man kan. Argumentere imod, at universet i Half-Life ikke er værd at kigge på, og at det ikke er en af delen til, at spillet bliver rigtig godt, når man spiller det. Ja. Så. så, ja. <laughs> så, så jeg jeg Ellers altså, er der jo. Altså, hvis ikke hvis ikke der var det, som du også siger, så er der jo rigtig store dele af det, man, man bare kunne gå ud bare og sige, Det her, det her det er jo ligegyldigt. hvorfor er det her en. hvorfor er den her ja. sekvens bare rundt og Ja, okay. Nu der, her er der ikke et puzzle, her er der heller ikke et, et, et, et encounter. Hvorfor så. er det her elementer så? Hvor jeg så går ned igennem de gange her. Ja, og det er, for, det er for at bygge spænding, og det er for at, at sætte dit univers, og, og det er fordi, at dem, der har lavet Half-Life, har, har haft en historie, de gerne vil fortælle, og den har de brugt mm -hmm. Gordon Freeman til, og det er sådan lidt det, jeg synes, der virker så... På så... den ene side, så har de ret, de her ludologer, ludolo der siger, at når du har et spil, så er den semiotiske del af det det mindst vigtige. Øhm, men når du ja. så har et spil, der vil fortælle en historie, hvilket mange spil gerne vil, altså... For eksempel Legend of Zelda, det første Legend of Zelda spil Det er jo også en, at Shigeru Miyamoto han har lyst til at fortælle en historie Med det her spil, det har han selv været at sige Og han har lyst til at skrive en, skabe en spilverden Som folk kan udforske og få noget ud af øhm, Der er også noget historie Fortællende i det øhm, Men det her med at Det er rigtigt nok at den semiotiske verden den kan, blive, den kan erstattes med noget andet Det er den del af et spil Der nemmest kan erstattes med noget andet Men når man gør det så står man ikke længere med det samme spil Vil jeg synes ikke? Øhm, ja Så jeg synes det er en super kompliceret øh, øh, ting og, ja, men Ja, så man kunne Man kan jo helt sikkert Gå i dybden og lære En masse om øh, Om spil, øh, om videospil Og deres enkelte del, Når øh, man ligesom deler det op I de to, øh, Øh, hovedpunkter eller fraktioner Eller hvad man skal kalde det Men øh, bagefter Så kunne det også være interessant At kigge på hvordan de her to elementer Kan samarbejde Det er sjovt du siger det Christian Holm oh! Det var lige præcis det min opgaver, Det var ikke engang planlagt på. lytter oh my God. Jamen, Det var det min, øh, min opgave gik ud på det, Den handlede meget om Hvordan spilts underliggende regelsystemer Er med til at skabe Øh, nogle af de her begreber Som de her narratologer folk, De her historiefortællende freaks værdi, Hvad de ligesom mente ikke? Hvor jeg fremhæver ja. en øh, kritiker øh, Der snakker sådan om tre begreber Og så prøver jeg at kigge på Hvordan øh, et spils regelsystemer Ligesom understøtter de her tre historiefortællende begreber øh, øh, og, og, og fordi at, øh, Jeg prøvede ikke at lade det skinne igennem opgaven Men jeg havde den forudindtagede holdning At det kunne det øh, Men så synes jeg stadigvæk at jeg fik det bevist øh, eller ikke bevist, okay. jeg fik argumenteret for det, her sagt. Mm. Øhm, ja. Fordi jeg synes nemlig, det er noget fisk, fordi spil er regelsystemer. No doubt. Spil er kode. Men når koden mm. eksekverer samarbejde med både en spiller, og så en spildesigner, der har designet koden til at blive eksekveret på en specifik måde, ikke? eller på mange forskellige måder, hvis det er et rollespil, øh, mm. så er der jo uden tvivl en historie, der vil blive fortalt. Øh, ja, det, det, det synes jeg. Jeg synes i hvert fald Det er, ja. det, det, det er både naivt at ignorere øh, spils, spilsystemet og Reglerne Og, og spilmekanikks Og hvad de gør for historien og sådan ting. Men det er også øh, naivt at ignorere Historiefortællende del af spil ja. Det skal i hvert fald være helt øh, Helt bestemte spil kan man sige. Altså eksempel med skak er jo meget fint ikke? Fordi det er ja, ja. et abstrakt spil Ja hun så er der ikke noget tema på. Det men også, på På det tidspunkt, der var der også nogle litteraturkritikere, Der forsøgte at analysere Tetris ikke? Hvor de sådan ja. fik sagt Tetris er eksemplarisk for den russiske hvad det, oh, Kommunisme ja. Så, ja. <laughs> og, ja, det er sådan noget med, alle skal passe ind i en blok Og skal støtte hinanden, for man kan bygge noget stort Det er, sådan, det er også noget Det er meget fint, men det er nok ikke lige det Der var meningen ja. hmm. Nej Nej, så kan man snakke om øh, Hvad det Author intent så meget man vil Men yeah. øh, det, det er nok svært at argumentere for Både for Ja Sine læsere Hvis man sidder og skriver en opgave Eller hvis man nu <laughs> interviewer øh, Forfatteren, spildesigneren Instruktøren Så prøver at sige Nu har jeg analyseret det her produkt yeah. Som du var med til at skabe Og jeg er kommet frem til den der konklusion <laughs> Ja, det, det synes jeg der er rigtigt um, Det er um det er måske lidt, øh, lidt, af et lidt af en stretch nogle gange mm. Altså det, øh, det det skal Nu skal vi selvfølgelig ikke sidde her og være heldige Det sker jo også ofte for øh, os. Selv for, selv for os her på gennemtest nogle gange Hvis vi øh, Hvis vi hvis, øh, hvis vi tager fat i et eller andet Og tænker Det der Der er noget ved det Og så bare analyserer det i videnskab For eksempel Så mit, øh, mit bud jo at øh, At øh, øh, Hvad var det Ninja Fury, øh, de troede, de var super, super cool og edgy, da de lavede øh, DMC Devil May Cry. Og det synes jeg egentlig ikke, de var. Det var pisse dumt. Så ja. Der kan de jo sidde og forsvare sig selv, så længe de vil. Men de øh, sidder bare og på hovedet. Nej, nah, sådan. Da Dante, he's dumb. Dumb Nej. Dumb as i come. What were you thinking? Dumb. Ja, ja. Men jeg, jeg synes i hvert fald Det er meget spændende også Fordi når man så sidder og dykker ned I sådan nogle spil og sådan analyse Ned det som du også lige snakker om der så, så er det også sådan Fordi først når jeg kigger på det ovenfra Så har jeg svært ved at se sådan Hvilke elementer af det her spil kan jeg analysere Og hvilke elementer af det kunne man analysere Som bare er en historie eller en novelle eller sådan ting. Så fandt vi faktisk et punkt øhm, det I det i sådan noget Der har man jo den her maske på ikke? Ja. Øhm, og korbot tager masken af Når han kommer hen til The Hound's Pit Pop, hvor han møder øh, Campbell og alle de her andre gutter I den her modstandsbevægelse ja. øhm, Og der er bare noget spændende I den, det er den sekvens At når man er i sikkerhed Så tager man masken af Og når man skal ud i det ukendte Ud og, og, og Klare en mission og, og slås med folk men, men, men du ved, banerne i det sølge, der er sådan nogle lukkede verdener øh, Hvor man mm -hmm. ligesom øh, kan gøre, hvad man vil, og samtidig med, man kan gøre, ja. hvad man vil, så ved man jo heller aldrig helt, hvad, hvad, de, hvad fjenderne og hvad de andre i verden kan gøre. Okay. Så derfor, så når du sådan får, du tager masken af et sted, hvor det, du er i sikkerhed, og hvor du er Corvo, og hvor du er i stand til at du er sammen med Emily og du beskytter hende, og du er sød mod hende, og du har et forhold til hende. Altså sådan et øh, far datter forhold, ikke? Øh, mm. Men når du tager masken på, så er du ude i det uvise, og så er der ikke nogen, der ved, hvad du er i stand til, fordi der er det lige præcis spillerens beslutninger, der er i fokus. Der kan spilleren massakrere alle Eller spillerne kan der ja. være Og det har så indflydelse på hvilket menneskekort Hvor han ender med at blive Men der er det her spil mellem øh, Det sikre og det kendte uden maske Det ukendte og det uvisse med maske og Det er jo sindssygt spændende At sidde og komme til at nørde lidt i Og sidde og analysere det øhm, Så hjalp det også lidt at Der fandt jeg så et citat Nogle af de der ludologer Så jeg kunne skyde lige tilbage i deres fjes øh. <laughs> Om at spil bare handler om regler Og så i virkeligheden så kunne jeg lige finde det her hvor hey, Der var lige det her element af det her spil Der faktisk øh, gjorde lige præcis det modsatte af hvad du sagde mm -hmm. Men de der ludologer Er det så en, øh, en Hvad kalder man det En genre Teori Der, øh, der opstod, opstod som videospil Eller er det gået den længere tilbage også til brætspil og sådan noget? Øh, Jamen det er sjovt at spørger Det har jeg også skrevet noget det, det stammer fra det. Jeg sætter med op på telefon. Det stammer det. fra det latinske ord ludus, der betyder eller luden eller sådan noget, der betyder spil. Ja. Og så i, i 97 så var der så en en, en teoretiker, der, der besluttede sig for at finde på, der så det med noget andet, så kaldte det ludologi for, for ligesom at lave et par parablýterm over. Det at analysere computerspil right? Så at hvis man får til at analysere Computerspil og arbejder med dem Så kunne man være ludolog eller et eller andet. Ligesom at hvis man arbejder med historiefortælling Så kunne man være en natolog, right? Hvis I forstår mm. den Så det er ligesom det Det, øh, det handler om øhm, Men nej øh, det, det begreb ludologi Jeg snakker om, det skulle selvfølgelig bruges til at dække os Over alle slags leg og spil Men, øh, men det var primært øh, Øh, meningen det skulle være om computerspil På det tidspunkt her okay. Og det blev det så også Det skal så også lige som en lille krølle på den her lange, lange tale Så skal det lige sige, at Den der fejde der den er stillet hen Og folk er relativt ligeglade med den nu øh, Og det er kun fordi Jeg synes det var mega interessant at jeg gerne ville skrive om det øh, Normalt nu så når folk kigger på Historie og fortællinger i computerspil Så kigger de meget på interaktionen Mellem spiller og computer øh, Medie sådan hvor sker historien henne øh, og, og ellers så tror jeg jeg kan næsten ikke tro andet, men der er en eller anden konsensus om, at spil i takt med, at, at teknologien er blevet bedre, øh, så er den måde, man fortæller historier i spil, også blevet bedre. Sådan et kendetegn på, på en Indien bog det. eller en film, ikke? det er jo også, at der, der er et eller andet interpersonelt øh, forhold, der skal udarbejdes. <laughs> der er nogle mennesker, der har et problem, og de, de øh, interagerer med andre mennesker i universet, og der er en konflikt, og der er noget spænding, og man skal ligesom lære noget af hinanden. Det er da også Begyndt at ske nu i computerspil ikke? Bare med øh, hedder hun ikke Ellie og Joel I Last of Us Hvor, hvor, jo. hvor Joel han ligesom mister øh, Spoiler alert ikke? Men Joel han mister sin datter i starten af det spil ja. øhm, Og så han øh, Møder Ellie lidt inde i spillet Og man ligesom skal konfronteres, så, så bliver Joel konfronteret med det her Menneske der er nogenlunde sammen alder Som sin, datter, sin døde datter Og skal ligesom lære at beskytte og holde af et andet menneske igen så det, det er sådan lidt et, et eksempel derpå Kan man sige At, at det er begyndt at komme i computer spidsmeter Indeed Right Det må man da sige Det er en spændende opgave du har uh, færdig i der Niveaulej må man sige Ja yeah. Nu er den også færdig Du kan få lov til at læse mit speciale, Når jeg er færdig med det Holm. Jamen det vil, jeg, det vil jeg da hellere engang Er det er 17 uh, Q4 <laughs> eller hvad? Det udkommer Mit speciale Ja. Øh, ja det skal jo gerne øh, udkomme I godsøgne øh, 1. maj Forstået. Så er Jeg der kan... ikke længere. til Jeg kan fortælle Game. dig at, at Shigeru Miyamoto Han bliver nævnt masse gange Og oh. okay. <laughs> Jeg ved lige hvordan du skal Appellere til mig Ja. <laughs> yeah. awesome, awesome Yes men øh, Efter det øh, special Indslag så kan vi øh, Slutte over i vores lidt øh, mere traditionelle indslag det I kender Det I forhåbentlig stadig hungrer efter Og ja. øh, det er selvfølgelig nyhederne oh. Jeg troede det, var. Oh, jeg troede, det var Jeg tror det var en stripshow oh. oh, Wow, hvad sagde du, Hoffman? Huns spot. Åh, vi, vi sagde nogenlunde det samme, så Ærligt, Men apropos en Apropos en uh, hot bird, Så uh, er Crash Bandicoot uh, på vej tilbage meget, meget, meget snart, fordi øh, den her, hvad hedder trilogi-pakke, Insane Trilogy, øh, til PS4, lavet af Vicarious Visions, og simpelthen de tre originale Playstation-spil, nu øh, remade from the ground up til PS4. Den der pakke, den kommer simpelthen ud øh, den 30. juni her i år, så det bliver lige en sommertitel. Og den kommer, øh, den her pakke kommer altså til at koste 40 dollars, så det er ikke helt fuld pris. Og det kan vi håbe på, at det heller ikke helt kommer til at ligne her i Danmark. Selvom der godt nok er nogen gange, hvor jeg tænker, at jeg er lidt jaloux på dem over i USA. Men øh, 40 dollars, det lyder meget fornuftigt. Og øh, ja, det bliver interessant at se, hvordan... Æ, det er for tre spil, også? Der bliver remasteret, ja. ikke? Jo, <laughs> Hvad med Cardraceren? Kommer den også med? Hold. Well... Altså, hvis kartraceren var med Crash Team Racing, så. Øh, så så, så ville jeg betale 60 dollars, det ville jeg betale absurd mange penge for sådan en uh, collection der. Uha. Høj, øh, det er. Altså. Det er vi jo nok ikke mange, der er om, men... Uh, hvis vi tænker os godt om, så er det jo nok det bedste spil til Okay. Så der er også en Crash CrashPandicoot uh, racer? Ja! Yeah. Så det vil sige, at der er tre, det er det. Der er tre slags mennesker det var de, i verden. Det er de det var de sidste Crash-spil, som uh, Naughty Dog lavede, før de smuttede. Var den, fuck, fuck you Sony, fuck you Universal, whatever fucking deal det er, laver den her card racer, nu giver vi sgu ikke mere. Så det vil sige, at der er tre slags mennesker i verden. Der er dem, der er til Diddy Kong Racing, s og yeah. Mario Kart. For yeah. Crash Bandicoot race car game Præcis Okay Så so, uh, pick, uh, pick your side Så <laughs> so, hvis man er heldig så so, er I man on the right side of history Eller the race track I don't know Så so, hvis man er on the right side of history Og hvis ikke man er det, så so, kan man godt lide Diddy Kong racing Ja <laughs> yeah. What? Diddy Kong er godt man You plip Diddy Kong er det eneste god man Jamen, det eneste, der stadigvæk eksisterer, det skulle sgu derfor heldigde Mario Kart ja, Ah Sonic uh, Racing Transformed Jo, okay, okay, Sonic ja. Racing ja, okay. Færdig Ja, okay, det er, Færdig. det er faktisk rimelig cool, det spil Gadda er et midt Har du spillet det første spil? Man kan transformere sådan. sig Flyve Pistler. Nå, det til det der spil, hvor, man, hvor der er dele af banen, banerne, hvor man bliver til et fly, og sådan skal flyve Ja, okay mm -hmm. Okay, det var faktisk, det var åndssvagt svært <laughs> Pretty cool though. Var det ikke også til Wii? Øh, jo, jeg tror, det var til Wii, PS3, Xbox og PC. Og det var også til PS3. Jeg kan huske, det jeg arbejde med en SFO, der synes jeg, at jeg kan huske, at, jeg SFO, der, siger, jeg kan huske, at spillede det. Men jeg kan bare ikke huske, hvilken konsol det var på. Jeg tror faktisk, øh, den her nyhed her, du sagde, Holm. den 30. juni, siger du ikke også? Ja. Jeg tror, det er direkte og ondsindt counterprogramming fra Sony's side af. I mod <laughs> oh, deres største konkurrent, fordi Apple Microsoft de har lige annonceret, at øh, der kommer en officiel unveiling af Xbox Scorpio til E3. Oh. Det deres pressekonference, som bliver holdt den. Åh nu hænger det op som den 12. måske. Ja. Som er en søndag. Yep. Så de holder både en E3-pressekonference og kommer til at snakke om deres næste konsol. 11.11. 11. Står den 11. 11. Mm. Og Så så så prøver Sony så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så er en Xbox Scorpio. Det er, deres det okay. er deres, deres <laughs> Jesus. så så Det så så så så så så så Det er så så så så så så så så så mid-generation. Okay, det er, for, det er kun fint, når du siger PS4, deres PS4 Pro, så går ud fra, at den også kun er Virtual Reality, men det kan den Nå. sige. Nå, jo, altså, jo, den kommer til at kunne understætte Virtual Reality også, men de ikke snakker om, hvilken briller, den kommer til at bruge. Okay, så gik jeg bare ud fra, at det var HTC Vive, de ville bruge, fordi, Nå, Jeg tror, det er mere oplagt med Oculus, yeah, okay. fordi dem har en aftale med, at der sendt, at hvis du køber en Oculus nu, så får du også en uh, xbox Controller. med. Det god idé. Men havde Sony købt øh, Oculus i sin tid. Nej, det er Facebook. Og oh, det er Facebook. Okay. Der er plads. Men, men det er ikke annonceret nu, så, så, så det vides sig. Og okay. Skorpion er selvfølgelig også bare øh, kodenavn for deres næste så her. Yeah. Jeg går ikke ud fra, at det bliver den endelige til. Men det kommer man til at kunne se mere til, der, til deres E3-pressekonference. Hvilket er lidt sjovt, at øh, de vælger at bruge E3-pressekonferencen til det, synes jeg. Normalt vi plejer at de at lave deres eget show til nye konsoller. Yeah. Ja. Genereligt. Kan jeg presse en nyhed ind her, så? Det kan du godt. Yep. Må du høre det, tænker du ikke? Du ja, kan faktisk okay. rykke den en dag. Normalt så er det mandag, de har. Mandag er tidligt tidlig om morgenen. Øhm, men nu er det søndag. Og det, det er det tænker. Åh. Okay. Åh, oh boy. Skal jeg så ikke fortælle jer, om det er vigtigste... Jamen, kom Nå, okay. med, Nicolaj. Det vigtigste af det hele. Så... Ja. Mm -hmm. Pokemon Go, right? Åh, mm. oh, Hugo. Hugo <laughs> <æh>, Go! <laughs> det sker endelig. Ah! Ef efter flere måneder, hvor fanbasen har ravet på Reddit og været gal over alting. Æh, mm -hmm. Så nu her, i den her weekend, det vi siger, hvad dag, to det i dag? Den 15. 16. februar? 16. februar. Ja. I slutningen af den her uge, der skulle der gerne komme øh, generation 2 af alle Pokemoner i øh, Pokemon Go. Holy shit Og det kommer med en update der faktisk lige har været i dag Som jeg har opdateret Hvor man kan nu customize sin avatar Sådan få nyt tøj på og sådan noget øh, Og tage, tage avatarens sko af For some reason Det ved jeg, Nu går min fyr rundt i barter i hvert Det starter med skoene man, ja, man kan Skal ikke man tage resten hvad tøjet hvad af man kan ikke starte tage af Det starter med skoene Det kommer man i sin update Skal ja. man se hvad bunden af ens avatar fået <laughs> Nej det, det kan man faktisk ikke <laughs> <laughs> øh, <laughs> jeg tror ikke, man kan rigtig flytte sin avatar Det er der min nederland Øh, Ja, oh, yeah, please Men til gengæld yeah. så har de De har også deannounced det her I går eller i dag Med en lille video øh, Som jo er det latterligt dårligt, synes jeg Hvis jeg må sige det men, øh, men i hvert fald Der kommer nye pokémoner Og nye udviklinger så selvfølgelig Nu kan vi få Umbreon og Aspion Ud af EVs øh, Og der kommer nye bær også Som også tradition Altså i det originale spil Var der jo slet ikke nogen bær. Øh, der kunne man ikke give sin Pokémon bærest, der kunne du ligesom give din Pokémon candies og shit. Uh, Giftigt shit. Yeah, <laughs> Candy eller <totes. laughs> tisk, Nej, jeg sagde candies. <laughs> uh, Candy eller tisk, Candy eller tisk, som, som verden er bygget. Uh, men ellers så... Ja. Uh, uh, yeah. Så det er sådan noget med et, uh, et, et revamp lidt af den måde, du møder Pokémon'erne på. Uh, jeg, jeg ved godt, man på dansk bare siger Pokémon for plurlis, men jeg kan ikke lade være med at sige Pokémon. Uh, hmm. Men man møder de her pokémon. Og, øh, og så skulle der være et nyt en ny system, for, når man encounter dem og skal fange dem. Men så er der også øh, så er der nye bær, som gør forskellige ting, du ved. Så holder de op med at hoppe så meget, og så holder de op med at angribe så meget. Mm. Øhm, og så er der nu også et, et meget fedt system, hvor man ligesom kan vælge pokeballs inde i kampmenuen, i stedet for at du skal ind i menuen, og scrolle ned og vælge en anden pokeball. Nu er de der bare sådan organisk på skærmen, i sådan et hot nede i bunden af skærmen. Ah. Det er pretty cool. Men øh, Grunden til at det er en stor nyhed, det er fordi, øh, de blev puttet i koden for næsten tre måneder siden. 4 måneder siden, der var der nogen, der opdagede, øh, at øh, navnene på nogle moves, nye moves, var dukket op i koden. Øh, øh, så så det, har været, øh, det har været undervejs rigtig længe. Øh, og John Hank, der er lederen af Niantic, eller CEO, mm. eller hvad man siger. Han var øh, stod frem og sagde at, øh, i et interview At det var egentlig på grund af At der var så meget bugfixing øh, De havde så mange bugs de skulle fixe, Som så gjorde at de ikke kunne øh, At hvad det, den her opdatering Med de her nye Pokémon Nå, no, at den så blev delayed så lang tid Hvilket okay. jo også er fair nok Altså spillet er ikke Sådan særlig stabilt <laughs> Så, så det, det er en ret god idé At fixe bugs før du ligesom lancerer noget stort Som det her mm -hmm. øh, men er det stærkt stabilt? Nej, nej, det synes jeg egentlig ikke. Det crasher ikke så meget, men. men jeg synes du, du kunne stadig en del batteri på? Ja, det er jeg, jeg synes faktisk, det er. Hvordan siger, man falder og sænker. Det. Øh, batteriforbruget Det falder og stiger sådan lidt med den opdatering, man nu endelig har af spillet. Nogle, nogle gange så kan jeg ikke spille mere end en time, og så forsvinder min strøm, og andre gange så kan jeg spille tre. Øh, så det er lidt forskelligt. Okay Oh boy. Hmm. Men det er i hvert fald spændende Og jeg har opdateret mit spil i dag Og har set alle de nye ting øh, Men ikke nogen nye Pokémon Og jeg kan også sige at det er lidt af et buzzkill for mig Fordi jeg havde hovedet på at kunne fange alle dem man kunne fange øh, Af de originale 150 Inden der kom nye Pokémon Men det er simpelthen så svært Hvis ikke man gjorde det i starten af At spillet udkom i juli Hvor der var et hotspot nede på Aarhus Havn Hvor man bare kunne fange alt Øh, og regelmæssigt <laughs> Men øhm, det gjorde jeg ikke Fordi øh, jeg er voksen og har et barn Så jeg, havde ikke, så jeg havde ikke tid til at, at gøre det på samme måde <laughs> som andre Og jeg har heller ikke brugt penge på spillet Så ja var de ikke bare ud og gå tur med, med Jo, jo det var det men, men det er sgu ikke stabilt nok Og som dem der har spillet Pokemon Go de, de ved så blev det gode Tracking system der var i starten Det blev hurtigt fjernet til Relativt ubrugeligt det. Og så efter at, øh, at de kort, der ligesom afslørede på pokémonerne var henne Eftersom de kort så blev lukket ned Et efter et Så er det spillet sådan lidt død for mig Jeg har ikke spillet det øh, regelmæssigt i en måneds tid nu øh. Men altså Når de her nye pokémon kommer til, så skal jeg da ud og Prøve igen, tror jeg Jeg kan alligevel ikke, ikke stoppe mig selv Jeg vil gerne have en øh, Chikorita øh, En Cinderkvill øh. Eller en dig, Det går også være meget søgt Men jeg ved bare sådan, kommer det til at være igen At den fede Pokémon Larvitar Der bliver til altså Tyrannitar At den vil bare super cool Men den kommer til at være Lige så sjældent som Drag Dratinis Og Dragonair, Dragonite Så det kan sådan være Lidt ligegyldigt Hvad må kæmpe for det jo men det, det, det, det, det, det er svært For casual spillere Synes jeg At komme ind i det her Og spille det, spille det ordentligt Også fordi Hvis man er under level 30 så er det svært at, at holde gym øh, Som er det der gør at du får coins Og coins gør at du kan købe øh, ting Så du kan hatche flere æg egg. øhm, ja, og, og hvis man så Hvis man ikke har, er højt nok level Så kan det være rigtig svært at, at, at smadre dem der allerede er i gyms Og hvis man så ind i formen smadrer Så er de erstattet af nogle andre Ret hurtigt efter så. Ja, det er sådan, Hvad skal man da jo stille op Hvad skal man dog stille op? Men den nye generation det er good news Sådan Jamen, det har det, det i hvert fald været ventet længe i fanbasen. Mm. Øhm. Og ja, der følger jeg mest med på Reddit. Øh, på de to, to, to store Pokémon Go subreddits. Ja. Øhm. Så skal vi bare sætte tilbage her som den gamle generation og brokker os over den nye generations stålige musiksmag. <laughs> og sin gær sprog. <coughs> Jamen, I spiller slet ikke Pokémon Go, kan jeg forstå. Nej, nej ved det ikke. Sådan rør ikke min lille tanke Hvorfor? Hvad... Nå, okay. Det kom jeg frem lige synes... mens jeg sad i grad øh, over mit speciale øh, altså, mm. Så havde jeg ikke lige tid til at gå i gang med det Ja, jeg har jeg også Og min mit telefon det. i stykker Lige efter jeg var færdig med Så nu har jeg bare sådan en lille langsom ind, ja. Så ikke jeg kan trække det. Altså jeg vil sige så meget f... Jeg vil sige så meget for Så god som ideen er Så vil jeg ønske det var nogen andre End det der Niantic firma der har udviklet det Fordi jeg siger, det er far for at se dig noget skræmmel, Så <laughs> Så er der mange ting Som jeg ville ønske de havde gjort andre, altså. øh, den, den Det første store fix Kunne være at de bare skulle have kaldt Pokémon Go Beta Da det udkom i stedet for at sige Det, her, det er den endelige version Fordi det virker så skræppet Og ja. Og, og, og basalt og sådan skåret ind til benet men det er også bare det han gerne vil have ham der John Hank øh, men vil, nu er det var det er? John Hank? Det er, det er det, en eller, en eller professor eller? professor nej. er det ens rigtig navn? <laughs> nej John Hank det er ham der har, <laughs> <laughs> det er ham, der er CEO ved Niantic Corporation det er også dem der har lavet øh, hvad hedder det nu? Geocaching eller hvad? eller hvad det hed nej <laughs> det hedder damn det kan jeg ikke huske det er godt. Oh shit. Jeg går, jeg går lige straight til en Google. Vi? Mm. Okay. Men jeg kan simpelthen Hva? ikke huske, hvad det hedder det spil. <coughs> det har jeg altså ikke Det hedder. Jeg havde ikke glad for at også eller sådan noget. Jo, man... det hedder sådan. Jeg kan bare ikke huske, hvad det spil hedder nu. Det er altså i hvert fald det var et eller andet uh, GPS-gøje. Ja, men det er det Er det, det, som ja, det hed... Ingress. Det hedder Ingress. Ah ja, Ingress Game Det er stort set det, Pokémon Go er bygget ovenpå øh, Både Spawn Points Og drops øh, og Pokémon Gyms Det kommer næsten alle sammen fra Ingress Præcis det Men i hvert fald, hvor der er andre på GameTest redaktionen Der synes, Pokémon Go er noget pis Så øh, vil jeg sige Pokémon Go er lidt noget pis Men, øh, mm. men øh, Jeg elsker det også et eller andet sted Jeg synes inden i kernen af Pokemon Go ind i kernen af Pokémon Go Så er det det Pokémon Go pokémon spil jeg ønskede mig da jeg var lille øh, Hvor jeg spillede det så meget på Game Boy, At jeg ville næsten ønske at jeg kunne gå ud og fange dem I den virkelige verden <laughs> Og så vil jeg sige de første 2-3 måneder Med Pokémon Go der synes jeg det var så fedt At gå ud i den farverige verden af Aarhus øh, For engang ja. skulle du betale sig Uden for døren <laughs> ja, okay i guess. Men det var i hvert <løbner> fald fedt at, at vide at, at så gik jeg, Når jeg gik en tur Så gik jeg med vilje ned forbi banegården for jeg vidste at der kunne være at der var en sjælden pokemon der spawnede dernede Eller <tryk> man gik med vilje forbi musikhuset Fordi der var gode pokestops Jeg kunne lige den der ændring af, af Aarhusets byfase Aarhusby bliver sådan delt op i to ikke? Der er byen som man går igennem, Men så er der også byen digitalt på samme tid Som kan noget andet Det synes jeg er meget fedt Sådan en Augmented Reality-udgave. <coughs> næsten. Lige præcis. Det er okay, jeg skulle smart. Det er det klart. Nu håber jeg, den I får en holdning. Jeg for næsten fornemme. Apropos, augmented Reality, så der er der kommet en lille nyhed fra. Ø, det som der hedder. Watch Dogs 2. Er der nogen, der kender det samme? Jeg kender Watch Dogs 2. Jeg har ikke et andet navn til det, men. Det kunne være, at der nogen, der kender det under et andet navn. Det ej, der, der kommer en opdatering til det. Der kommer en ny DLC til det osv. Og, og en af de ting, der kom i den nye opdatering, det er, at de har for det første forberedt til en ny DLC, der kommer i fremtiden. Nogle nye områder, der er blevet åbnet op for. Nogle fixes Og så har de ændret slutningen på spillet, åbenbart. De har lige tilført en lille smule, en lille, bitte, en lille bitte bid ekstra. Inden for spil, hvor man blandt andet ser nogle koordinater på, måske en computer, jeg ved det ikke helt. Som så leder ind til et sted i UK. Så er der nogen, der spekulerer på, om det er sådan et hint til det næste kapitel i serien, for det lyder ikke til, at noget af DLC, der kommer til touren, bliver i andre steder end i USA. Mm. Så jeg ved ikke, om det, er det næste Watch Dogs, de håber på, kunne lave, der måske bliver i England, eller Claw's med Assassin's Creed, eller whatever. Det ved jeg ikke. Jeg har faktisk lige spillet Watch Dogs 2 ja. demo på min øh, maskine, fordi jeg har aldrig at sådan spillet det. Øh, jeg synes egentlig, at de virkede meget sjov. Jeg ved ikke, om I har spillet det. Spil de lige smule lidt over. Åh, oh, han han bare... Jamen, jeg... Okay. Jeg, kan, jeg kan ikke... Jeg kan ikke fake entusiasme for Watch Dogs. Ej, jeg vil også But sige, yeah. fra de der, første, de der første 10 minutter, de viste, øh, for lang tid siden, til en E3, eller hvad fanden det var, som bare så så pisse fedt ud, og så, da det så udkom, og... Det var pixeleret ned, og det var ikke lige så god kvalitet, og spil, altså generelt, så alting var dårligere, end det så ud til at være. altså lige prøvede at sælge det. Uh, mm -hmm. Det dræbte også en del af min hype. Dørligt. Okay. Indigt. Men det er bare det sjovt, det der med de indre slutninger, eller okay, det er jo nok ikke, ja. fordi de sidderede og lavede om på de events, der sker i slutningen, men de putte lige en lille ekstra bid på, sådan, hey. Men ligesom ja. for at som de også patchede en, en ny slutning på, eller... Men du får det spillet ikke sluttet. Men jeg får det tre dage lade vi og synes så at slutningen altså der skete noget andet, ikke? På en måde. Øh, nej, du får det tre, så altså der igen spoiler alert, så kan man ofre sig øh, og, og så dør man og så slutter spillet jo fordi du kan ikke spille videre. Ja. Øhm, like it should be. Men det er sådan det startede, men så der begyndte at komme det ændrede så... i slutningen, til man overlevede Lige præcis, lige præcis Men man kunne også overleve på første øh, trin af hvis man får ham øh, Supermute Hvis man et han, Som ven Og så kan ham super. Jo, han var også med i Før de også... Jeg har jo med, men man... du kunne ikke opfra ham Ikke øjebrindelig oh, Nå, no, nå, det er rigtigt nej. Det det, de planer. Man kunne opfra kvinden Være et røghul. Evil karma <laughs> Men selv hvis man gjorde det, så ville spillet slut. Ja, okay Men, øh, så men så det patch gjorde de det gjorde Fallout 1 og 2 også e Jo Okay altså efter, altså efter de der slides Så spillede det færdigt yeah, Jeg vil, jeg vil, jeg vil yeah. gerne argumentere for At Bethesda ikke har en fucking forstand på Hvordan slides og Generelt det der mere at afslutte Fallout spil At det sådan fungerer men, øhm, men ja det er på overfladen, så, så yeah. er det jo samme øh, det er stil, også de efter. Det er ikke nok, men man kan sige, det er jo lidt mere end... jeg det ved jeg ikke, man kan sige. Men... Altså, det er lidt idiotisk man... slutning. Og så bagefter sådan double down, vil jeg gøre det endnu mere idiotisk. Fordi folk siger, om jeg vil spille videre? <laughs> jeg synes jo nu er meget rart, man kan. Jeg vil ja, gerne double spille double flere sagde ja, men Men vil du ikke gerne, have en, vil ikke gerne have en afslutning på historien? Jo, men, øh, men afslutningen på historien, hvis man nu offrer sig selv. Så slutter spillet jo også, men jeg, vil, jeg synes, ja. det er meget fedt, at man kan sætte ham der super mutant derind, og så <laughs> ligesom kan spille videre bagefter. Så du får ligesom ja. afsluttet hovedhistorien, men så kan du stadig gå ud og spille alle de små ting, eller gå ud og jage behemoths, eller et eller andet, ikke? Mm. Jo jo, smager bag. Øhm, hvad er det? Apropos smag og behag, så er der en masse, en masse ting at vælge mellem, eller en masse options, når det kommer til... Hvis man gerne vil øh, købe nogle af de nyeste øh, Playstation- eller Xbox-spil På sin digitale store of choice Problemet her er så bare lidt, at øh, det, det er spændende og lovende øh, for Honor Som øh, Ubisoft har øh, udgivet her... Hvad var det? I går? Eller forårs? 14. februar øh, ja, ja, her for et par dage siden Det var rigtigt øh, godt, godt huske dig, Nicolaj Øhm så der er, bare, der er bare lidt af et problem. Og det, det er faktisk eksklusivt. Det er sådan en exclusive feature. Som også her i Europa. Vi, vi er så heldige. Vi, vi er simpelthen bare så heldige. Vi bliver så forkalet. Fordi uh, Ubisoft de tænker. Det der med at have tre versioner. Af spillet på digitale stores. Over i, uh, over i Amerika og Asien. Og alt det der. Det der med 60 dollars. Svarer sådan cirka til. Hvad hvad hedder det, hvad, hvad standardprisen nu er i Danmark Og standardprisen i Danmark er Sådan cirka på 550 kroner Så USA 60 dollars Danmark 550 kroner Sådan cirka Så øh, det er sådan en standardversion. Kan man også få en lidt opgraderet Det er til 70 dollars Og så er der også en mega awesome pack Til dem der bare gerne vil have en Ultimate edition øh, her på første dag øh, Til 100 dollars Færre nok Så der er basisparken. Den midt mellem og så den helt store Problemet øh, er så bare At øh, i Europa der er det ikke tilfældet. Der er øh, Kun sådan en øh, deluxe edition Sådan den der mellemvej Der og øh, en øh, Og en gold edition Som øh, også inkluderer Et season pass og i købet øh, Og over i UK Der er det så øh, 55 øh, Hvad er det Britiske øh, hvad er det, Britiske pund og øh, øh, for den der øh, deluxe edition. Og øh, gold edition. Den, den dyreste. Øh, det er så øh, 80 øh, pund. Så det er jo lidt øh, bizarret at de ikke ligesom har en lidt, øh, en lidt, øh, en lidt billigere udgave. Bare sådan en Hvor at der ikke er alt det der øh, ekstra fluff. Men bare spil for sig selv simpelthen. Og øh, det ser simpelthen ud til at det er gældende for... Øh, ja... Alle de her. Øh, alle de her. Øh, EU øh, baserede. Øh, digitale. Playstation stores. Xbox øh, marketplace øh, stores. Hvad man nu vil kalde det. Så det synes jeg skulle. Ja øh, yeah, det er skulle sgu lidt underligt. Fordi at. Øh, noget som jeg værdsætter ved. Øh, den digitale revolution inden for. Øh, spildistribution, øh, Det er simpelthen at man kan. Vælge mellem en hel masse. og Til dem som. Godt kan lide tanken om simpelthen, at købe et nyt spil og få en masse bonus og få noget mere smæk for skillingen. Det er det, det, man håber på, at øh, der er tilfælde. Øh, så man øh, nok vant til at gå ud og, og, og vise sin støtte som en stor fan ude i butikkerne og købe den store pakke, når øh, det, det nye og spændende spil kommer. Øh, og det kan man jo så også her øh, i disse dage på di den digitale front. Men øh, det er åbenbart ikke helt tilfældet her med forunder i øh, Europa på de digitale fonder. Så det er sgu lidt mærkeligt, og øh, det kan selvfølgelig være, at det er noget, der bliver opdateret. Men sådan som det er lige nu, med den her nyhed, jeg har foran mig, så er det altså tilfældet. Og øh, det hurtige regnestykke, det det vil selvfølgelig sige, at øh, den billigste normale edition over i Amerika på 60 dollars, det svarer sådan cirka til øh, 417 danske kroner. Og øh, den øh, Deluxe Edition, som er den billigste øh, udgave, der er tilgængelig i Europa, øh, i hvert fald øh, med engelsk valuta, det, er altså, øh, det svarer altså til 478 danske kroner. Og ja... Det ved, at... hvis man går ind på den danske store og kigger? Det ved jeg fordi det har jeg været. Okay. Æ, fordi jeg var nemlig nysgerrig for, hvorfor det ikke, hvorfor det ikke var featured på min Playstation Store. At, hvorfor, hvorfor jeg skulle søge efter Foraner. Det skulle jeg. Okay. Det var ikke til at finde nogen steder sådan, i menuen. Eller ikke i menuen, men normalt, når der kommer en ny release, ikke, så er det en af de første ting, man ser. Ja. Og det var det ikke her. Og det ja. jeg så kunne finde, det var, at jeg kunne finde to udgaver En Deluxe Edition, som du selv sagde, Og så en anden Edition, ja. Gold Edition, tror jeg den hed, faktisk Og den billigste af ja. den kostede 700 Og den anden kostede 8 Okay Not Det er, er lidt mærkeligt for... Det er, er lidt mærkeligt, fordi jeg Den her Deluxe Edition på Den danske store Nu bruger jeg hjemmesiden øh, Den koster 530 Okay, det kan godt være, den koster 530, og så koster den anden 700, det kan godt være, det var sådan. Ja, ja, det er rigtigt. godt være, det var sådan. Der var i hvert fald en af dem, der koster 700 røv, en what? Yeah. <laughs> what is this? Yeah. <coughs> er det, så den, der, der det er udgang med jo... DLC'er så måske, eller sådan noget, med Season Pass måske? Altså, hvad hedder det, Deluxe Edition, der er sådan, hvad er det, ekstra. Ja, der er der bare uh... en digital godt med? Ja, yeah, yeah. det er simpelthen sådan noget. Day one så... content. Det bliver så super. Uh... Ja, jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig <laughs> Jeg er inde på den her hjemmeside Og står alt der med, med Med detaljer omkring øh, Det her køb man nu kan sidde og overveje Og der står faktisk ikke rigtig Hvad den her deluxe pack øh, Giver De giver bare sådan en overblik over sådan. Det her det er hvad foran øh, er De har warriors og alt det her Det var sådan noget med nogle skins Til sine figurer og man får et instant unlock Af nogle andre figurer og sådan noget Hvis jeg husker rigtigt jeg læste okay. lige ordentligt på PC'en mm. ja. okay. Jeg kan fyre min Playstation op øhm, så jeg kan se det for. Vi kan i hvert fald konkludere at for os øh, danskere her nu øh, var Den her nyhed jeg fandt frem jo baseret på UK og britiske pund og alt der Men for os danskere så er det heldigvis ikke en forfærdelig pris Sådan en købspris i form af den billigste der er 530 Jeg synes bare det er lidt mærkeligt at man ikke kan købe en standard edition for at være ærlig. Og det kan man ikke Fordi Alt, det, man der, ikke købe alt det der ekstra DLC og sådan noget, det er, altså, hvis man ikke har fucking interesse for det, at man gerne vil købe en billigere udgave, jamen, det har man bare ikke mulighed for. Man kan købe den i forretninger. I GameStop ja, der, havde de kun, der havde de kun Xbox One, da jeg kiggede i mandags eller. lidt noget. Øh, ja, skulle det vel Ikke 500, som det gjorde i Elkind, men sådan 530, 529 eller sådan noget. Okay. <coughs> det er en igen, der står om til 499. Okay, um, både PS4 og x -Bone. Men jeg har ikke set, jeg har ikke været i en forretning og kigget på det derhjemme, så jeg så det. Ja. Forstået. Det er lidt underligt, at det, det kun er det udgaven der er, som du siger. Holm. Altså, det, er ligesom, det er ligesom det der er basisudgaven her, men man kan jo sige, at prisen ja. passer jo med, at det er. Grundspil, ligesom 60, og så normalprisen for et fuldspil, ikke? Derovre i USA. Mm -hmm. Well, har yeah, i hvert fald kørt det igen, Price Runner, og hvis man stadig kan øh, finde sig eller hvis man stadig kan være godt tilfreds med at øh, hoppe ud af sengen og, øh, og lige øh, hen til sin lokale butik, så øh, kan man faktisk godt købe basispakken ude i butikkerne øh, til, øh, til 400 kroner. Så... Hvor sætter du det hen? Til 400 kroner? Jeg jeg kørt den bare igennem Price Runner Jeg var nemlig meget interesseret i at købe det, men jeg synes ikke, det virkede som en god deal på... Står du i en butik? Har du Playstation 4? Ja Okay, det er LG igen Inde på deres butik De har det på lager og sådan noget, Du er bare Go nuts 3,66 Hold nu Nice. Ja, ja, ja, men, øh, det er det, det er. Øh, så, så øh, for dem af jer, som, som er interesseret i forånd, så bare lige være opmærksom på, at der er altså en eller anden underlig Ubisoft-ting øh, her, med at der lige er lidt forskel på, på priserne, digital eller, eller ej, så ja, må vi håbe, at folk derude kan, eller dem, dem som er interesseret i at købe det, kan købe det på, på, på hvilken som helst måde, de nu øh, selv øh, er interesseret i Og ja Forhåbentlig så kommer prisen ikke til at sende den I Ruiner Eller hvad man skal sige øh, Økonomiske Problemer mm. Hvis man kan finde en billig udgave Så kan man måske bruge øh, nogle af pengene man har til overs På Yakuza Holm Ja det, altså, det er jo altid råd folk Det er altid et godt tip og det er mm. fordi der kommer et øh, reprint Har Sega sagt af De første Yakuza spil Åh oh, yeah. Det Hei, jeg har ikke godt hørt en til ps 2 3.4'eren til ps 3 Fordi ja. at de er åbenbart blevet opkøbt alle sammen Og der er ikke de så mange mm. ude i handlerne længere Nej. Og der er måske mange der har fået interesse i den på ny ja. Eller for første gang måske med se 7 er udkommet Og det skal selvfølgelig også siges at øh, Yakuza 3, 4 og 5 udkom til PS3 Men øh, fordi at øh, Sega ikke har så meget tiltro til, øh, til serien øh, for et par år siden, og de ikke rigtig at bruge så mange penge på det, så fik vi kun Yakuza 5 i form af digital øh, udgave på PS3. Yes. Ja. Så, øh, men, så bliver de så gentrykt det her og kommer i butikkerne igen. Det skal da mm. lige siges, øh, at det drejer sig i første omgang kun om det amerikanske marked. Ja, det var også det. Jeg. Jeg, jeg blev så glad, og så tænkte jeg mig lige lidt om at tjekke ud, sådan, okay, hvilken region er det her? Okay, det amerikanske marked her. Så jeg ved ikke så... om de er regionslåste. Det er de jo selvfølgelig ikke plejer til den 3, den er jo ikke regionslåst Så er der ved du at kunne købe dem og så importere dem fra Fra US Men yeah. hjem til Men, øh, men Jakubus 1 og 2, det bliver nok lidt sværere Ja. Det gør det nok ja, ja. Men, er Og skal ikke... man nu have en øh, amerikansk PS3 og sådan noget? Ja. Er det ikke et eller der bliver, at den der bliver remasteret ikke også? Sådan der er Kawaii? Ja, Kiwami, ja, ja, ja. Kiwami der okay. Ja Okay altså, det er ikke en remaster, det er en remake, der er også nye scener, nye story events og sådan noget, så Okay, nice Det er ikke en troværdig remaster, det er en remake, så Kiwami det betyder også extreme, så der er lidt af det der Der er i gang i noget japansk igen, der fatter ikke en Ja, præcis Kan du sidde over med dit Pokemon Go der? Det er også japansk Hvis vi bring down the Yakuza jeg vil dog sige, at de virker en smule dyre her, de amerikanske Jeg tror det er, at 1 og koster 50 dollars pr. stykke mm. 3-4 koster 40 dollars pr. stykke Ja, så. ja det, er, det er lidt nitte at, øh, når, at øh, når de er villige til at øh, hvad er det, gøre den der god gærning At så de lige øh, skriver det med spott. Kunne, kunne man forestille sig, efter, efter man, man, man læser alt det der positive og så så kan man godt forestille sig, at det med smart, det lige var prisen yes. men, øh, men sådan er det jo Desværre Svær, desværre Men øh, Ja, for dem, øh, for dem som er villige til at importe, så øh, PS3-udgaverne De burde jo virke Måske lige øh, dobbelt -check det selv, før I gør et køb Hvis I er interesseret i det Men altså, så øh, PS3-udgaverne, de burde virke på en dansk PS3 yes. Så det er jo bare for hvad hedder det? Godt nok så ser det ud til, at der er lidt problemer på konsolfronten øh, igen øh, Hvis øh, man gerne vil øh, modde sine, øh, sine befæste spil på øh, Playstation 4 øh, Og faktisk også øh, Xbox One øh, I form af de her patches til øh, Fallout 4 og Skyrim Special Edition, tror jeg det hedder, Til de øh, nuværende konsoller. lyder rigtigt Så øh, den her... Øh, Ja, det mener mig om Death uh, May Cry, det er lækkert uh, Så so de, so de her nye patches De skal simpelthen uh, begrænse Hvor mange mods Man kan uh, sætte i gang Og ligesom uh, have, have Som aktive mods uh, uh, på, på en gang Så der kommer til at være begrænsning der Og uh, hvis vi starter med Xbox One Så uh, bliver det simpelthen uh, Begrænset ned til, uh, til 150 Aktive mods og øh, PS4-spillerne, som om at deres, øh, hvad er det, der, der, der, deres øh, snak, eller uh, Sony snak med Bethesda og de aftaler der, ikke var slem nok. Så øh, PS4-spillere ender simpelthen med at have en begrænsning på 100 aktive mods. Så det er jo ikke øh, så en øh, super behagelig nyhed for, øh, for fansene derude. Og ja, det er jo... Det kommer jo nok egentlig bare ind på, at øh, begge de her konsoller, de har... Det, det, øh... det er lidt... Øh, det... Der er igen lidt af en begrænsning i forhold til systemdata, øh, øh, som øh, de som ligesom kan sætte til side for øh, mods. Og ja, der er igen det der med Sony og Bethesda, der gik lidt frem og tilbage med, hvad der var tilladt og hvad der ikke var tilladt, så... Det er det. Ja, det ja. Men øhm... Man kan godt nok, altså, set, set fra en ny side, så kan man stadigvæk godt downloade så mange mods, som man har lyst til. Det er bare ikke alle, man lige kan være på en gang. Så. Yep. Det er virkelig sjovt, fordi jeg så godt, at mit forhold var det patchet, men jeg synes jeg ikke rigtigt, at jeg kunne se, at det der, det var ikke så tydeligt i deres patch notes. Det er som om de ikke rigtigt har lyst til at fortælle os, at uh, det her shit, <laughs> det går down. Det er for sad. Men, men det virker da sådan, nærmest som, hvorfor, hvorfor implementere mods, når man så begynder til at backtrack på det på konsulten? Men det må være fordi, stabiliteten ikke er ordentlig. Ja, det kan jo godt. Hvis man har for mange mods aktive på en gang, så kan det jo godt påvirke stabiliteten. Så jeg ved ikke, om det er sådan, fordi de tænker, at der er en vis mængde ram, der simpelthen ikke må oversti. Men så, så er begrænsning måske lidt mærkeligt, fordi at det er jo lige meget hvor store modsen er. Begrænsning er bare på 100 her. Eller om det er fordi, de siger, at de vil undgå, at det bliver for ustabil og så man får en et underoplevelse det at er jo flere mods der aktiverer og spiller sammen, jo større chancer der er for et eller andet, der kan jo, kan gå galt Ja Det kan gå galt kan Selv galt. i uh, Selv i The Land of Skyrim og The Wasteland Jeg har faktisk lige for se, hvor, hvor meget man prøver at fancy det op med mods og Just uh, isn't meant to be sometimes Jeg vil lige for at se, hvor mange uh, mods der i var Så, I forhold til der er faktisk kommet en del, kan se Og på right. end, vi havde nyheden om mods Der var der var den der begrænsning på Playstation uh, 4-ugævens Ugaver mods, der var der kun 60 eller sådan noget Åh oh. nu, nu kan jeg se, der er 1900 eller Åh, Jeg synes Så man kan, man kan sagtens have flere mods End, uh, end maksimum her tillader mm -hmm. Det kan man heldigvis godt Øhm en anden lidt øh, blandet nyhed, den kommer her, når jeg lige skal snakke lidt om øh, en fighting-serie, der øh, er mit øh, hjerte øh, nært Og det er Tekken-serie ulla uh, uh, Ej, nå, no, jo. No. <laughs> ah, sorry, skype-forsinkelse yeah, uh, vi. hvad, hvad vil du have gættet på? Uh, jeg ville have for sjov sagt uh, Street Fighter, for jeg ved godt, det var Tekken Oh, okay You know me well uh, Men ja, Tekken 7 er jo på vej, og... Uh, vi er jo forhåbentlig mange øh, fans derude, øh, øh, dig og jeg og hvem der nu er, der, med, der er Tekken fans, klar med jeres fight sticks, eller bare øh, ja, jeres øh, nemme ofre i form af gullible friends og øh, family, der skal have en omgang tæsk i Tekken selvfølgelig. Oh no. Og øh, hvad kan man så se frem til af ekstra godtter down the road, hvis det er Tekken 7? Der skal, support, øh, der skal support til, at det skal opdateres, og der skal komme nye tiltag og sådan noget. Jo. Det, øh, det kommer i form af øh, potentielt øh, noget betalt downloadable content. Så øh, uh. Ja. Ja, ja, ja. Øh, Det ser ud til, at øh, produceren øh, med det simple efternavn Harada, Øh, så, øh, sammen med selvfølgelig firmaet Bandai Namco De, de vil De har ikke intentioner lige nu, øh, lige nu Sådan som det står Så har de ikke intentioner om at øh, Inkludere eller at tilføje Nogle øh, klassiske Tekken karakterer øh, Som øh, betalt DLC men de, har, men de går og leger lidt med ideen Om at det kunne være sådan nogle øh, Special characters Så øh, Det er jo så øh, så det er et spørgsmål, hvad, hvad det lige betyder Og ja, da de, de har også allerede planlagt et uh, season pass For det her Tekken 7 som, uh, som lover, i hvert fald uh, mindst et år Fyldt med, uh, fyldt med uh, udvikling og, og opdateringer og indhold uh, Efter spillet er kommet ud Og uh, ja, der kommer heldigvis også masser gratis Gratis opdateringer og mere støtte til spillet, som uh, som uh, spiller uh, heldigvis ikke uh, skal betale penge for. Men uh, jeg skulle lidt det der med special characters fordi, uh, altså hvad, hvad hvad mener de lige? <laughs> altså bliver det, bliver det sådan noget Mortal combat hvor, uh, hvor det bare bliver et freak show med, med med horror uh, icons og ja yeah, alt muligt underligt. Eller eller hvad nuvis? Hvad nu hvis Øh, bare, øh, lege, lege, med på tanken her Gong Den lille, den lille Øh, dinosaur fra Tekken 3 Der er prutter Ja I can dig it Den, den ved jeg hvad er. Det ved jeg ja. Det kunne være sjovt. Det, det, det tror jeg faktisk, at, øh Jeg, jeg kan godt forstå, hvis øh, der er nogle Tekken 7 fans, der, øh, der ikke er så glade for den her idé om, øh, betalt, øh, Øh, betalte fighters øh, man, skal, man skal købe sig til øh, efter spillet er udkommet man allerede har givet sin bækken, men øh, gang det øh, det lader sig være en rimelig nem sælger, tror jeg. Jeg skulle også lige um, til at spørge, hvad du sådan synes ja. om det med et season pass i et, øh, et fighting game. <laughs> altså mit øh, umiddelbare sammenligningspunkt det er jo Street Fighter 5 og det er i hvert fald ikke noget jeg er særlig glad for at sammenligne det med fordi hu hu her. Det har været en turbulent tur med Street Fighter 5 og deres, øh, ja, bare, bare deres øh, håndtering af indhold til det spil. Øh, eller når det kommer til det spil. Det er... Det, det er sgu lidt det er, det er sgu lidt. Underligt. Jeg har ikke så meget mod, at fighting-spil begynder at øh, finde sin plads i det moderne spilmarked ved at finde ud af, hvordan de kan... Altså sådan skabe fornuftig DLC og sådan noget sådan rigtig værdifuld DLC, hvor man siger, okay der kom det nye fighter ud øh, efter mange måneders øh, development og, og finpustning og sådan noget. Det, koster måske, det ved jeg ikke nu du kan ikke lige huske de danske priser for Street Fighter karaktererne, men øh, lad os sige en Tekken 7 karakter, der har været mange måneder undervejs og super spændende, øh, fint øh, passende tiltag. Kunne man som køber godt forestille sig Det var ikke, sådan 50-60 kroner øhm, det, det vil nok ikke være Sådan forfærdeligt set udefra og Selvfølgelig skal man nok være lidt i situationen Og måske allerede være øh, øh, Allerede have købt spillet For man ligesom kan overveje sådan, Har jeg lyst til at bruge flere penge på spillet Men øh, jeg, synes bare, det, jeg synes bare det er underligt Med, med Tekken-serien Fordi de var så flittige med det, den her Dream match i uh, Tekken Tag Tournament 2. Der kom jo bare gratis uh, DLC-karakterer out the War su, Og det endte jo med, at vi simpelthen havde... <laughs> ja, stort set alle karakterer, der har optrådt i Tekken-spillene. Sådan fra 1 til 6 til og, og det her, uh, de her Tekken Tag-spil. Um, der var simpelthen stort set alle karakterer, man kunne ønske sig. Og man betalte ikke en rød reje for, for de der ekstra i form af Dr. Boskonevich og hvis det er hans navn og Angel og Og øh, nogen som var øh, Boss-karakteren som så udkom gratis senere af Men det var sådan en herlig tid det, øhm, Jeg får helt lyst til at gå tilbage og spille det lige nu øhm, Men vi går åbenbart en ny tid i vente Og øh, jeg siger ikke at Namco og Harata Resten af hans hold øh, De ikke godt kan lave et øh, Awesome season pass Men Jeg ved det ikke Jeg håber bare at de har Gjort sig øh, nogle Fornuftige overvejelser Og fundet ud af hvordan de kan få det til at passe ind Med deres planer Og ja sådan The do's and don'ts øh, Of af øh, sådan en season pass der Jeg synes, det virker voldsomt ja, det. Og, Jeg synes, det virker voldsomt, sådan at købe et spil. Øh, og så blive nødt til at købe mere af spillet, For at kunne få lov til at spille det. Det er også det, der, der, der gør jeg ikke spiller, der hedder. Det um, Star Wars Battlefront, Fordi så der skal man en, <laughs> næsten købe sådan en pak på. Og det koster tusind kroner for at få lov til at spille alt det som alle de andre spiller. Og det virker bare så voldsomt. Altså, Hvorfor kan jeg ikke bare. Det snakkede vi også om sidst jeg var med At jeg synes uh, mm. GTA 5 gjorde det noget af det rigtige de opdaterer det stadigvæk Med nye ting uh, Og det har ikke kostet mere end Hvad spillet har kostet ikke? Og der er jo så nogen der har købt det to gange Til PS 3 og så bagefter til PS4 Eller til PC Men uh, Argumentet står dog stadig synes jeg Jeg synes det er lidt voldsomt At skulle købe et spil næsten Altså købe et spil så bagefter købe mere til det men det er jo fordi, de ser på sådan nogle ting som en MOBA, sådan Heroes of the Storm eller League of Legends. Og så, og så forskellen der er, at det her spil er jo gratis. Man kan jo bare spille det gratis, og så kan man købe figurerne. Øhm. Mm. Så. så, ja. Ja, det kan jo også være, at vi, øh, vi, kan, vi kan tage snakken om nogle år, øh, når et uh, fighting-spil i mainstream forhåbentlig øh, har en lidt mere stabil plads. Øh, og de så øh, måske kan finde ud af øh, hvordan de kan fortsætte med at blive der og ja om hvis det så betyder at de øh, at de laver et øh, free-to-play øh, øh, kapitel i fighting-serien eller eller måske bare sådan en starterpakke som det var med øh, øh, hvad hedder det øh, Killer Instinct og så man ligesom køber øh, Ekstra fighters derfra, det, det det kan meget vel være, det er der, vi er på vej hen, og det ja... Hvis det virkelig bliver så grotesk med bare sådan nickel and dime, sådan flere, flere, flere, flere penge med Tekken 7, jamen så vil jeg nok også i sidste ende, når alt det er sagt og gjort, og deres, det ved jeg ikke, season pass, eller sæson 1 eller sæson 2 af deres content, at det er udkommet så kan det godt være, at jeg sidder tilbage og tænker... De skulle nok bare have gjort det free display, Og så resten kunne man købe Selv for ovenpå kagen Eller nu vil sige um. Eller overwatch modellen, ikke? Altså overwatch det koster 250 kroner Og så får man et eller andet Jeg ved faktisk ikke hvor mange figurer man så får Men så kan du så jo, løs op på figurerne hvad, bag Jo, hvad, hvad, hvad, kost, hvad koster konsoludgævner? Ja, det er det, det, det samme Det går, ud fra, der, det går ud fra det, når det er op, Så går ud fra det det samme Wow, well, altså, det ser ud til, at de sælger primært den der sådan Origins Edition. Ja, den sælger nok mest. Der er kun Origin Edition, det er det næste der er til konsol, Ja, yeah. og, og, og det er sådan... en digital udgave. Ja. Nej, men nu, nu mener vi sådan til konsol, og... Jeg ved ikke rigtig hvordan det hvad hva', det koster på digital øh, på konsol, om det så ikke også koster 250? Det er jo lidt ligesom, hvad hedder det... Ja, det ved ikke, hvad det er ligesom, men... Det synes det jeg i hvert fald er godt Okay Men hvad siger du? At Overwatch koster 500 kroner til konteret? Ja Det er, ja Det er f***ing det. Fuld fuld <laughs> oh, ja, altså, det er jo Origins oh. Edition, så man... For... Ja, men for øh, fem skins og... Hold nu kæft med dine skins Nogle, øh, øh, nogle, kæft, nogle... Kraft, ja. overwatch uh, theme content Til Heroes of the Storm og World of Warcraft og StarCraft Oh, og bra, bra, bra, bra, bra. Eh? Det, øh, det er ja, med. vi snakker meget om pris på den her podcast må man sige. Som det er også. Det, i, det, model... det er sgu svært hvordan det skal fungere fremadrettet. Nej <Grey> det er ikke. Det er engang snud snit. har ret. Sådan er Så det. Sådan er det bare. Vi, eh, vil... ja Hoff. Undskyld. Så er det bare. Ja. Så mens vi fortsætter med lige at sidde og vurdere, sådan, hvad vi gør med alt det her med, sådan, hvad, skal, hvad skal spille indhold, hvad, skal, hvad, skal, hvad, skal, hvad skal, hvor meget skal spille koste og alt det her, så øh, må vi lige hurtigt sige for, øh, farvel til, øh, til, til en meget besynderlig service. I hvert fald sådan halvvejs. Vi, vi er halvvejs dertil, hvor vi skal sige endeligt farvel. Og det handler i hvert fald om øh, Playstation Now, den her streaming service. Uh, har vi også snakket lidt om på, uh, på News uh, I vores uh, videosegment segment i gametest Hvor uh, fx Red Dead Redemption kom uh, Som han nu endelig kunne spille det på, på sin Playstation 4 Via den her service Så uh, den her service er jo uh, tilgængelig uh, Eller det er meningen at den skal være tilgængelig på Sonys primære platformer Men det er ikke uh, længere tilfældet her efter den, øh, den 1. april, så øh, vil man ikke længere have mulighed for at bruge PlayStation Now på de følgende maskiner. Øh, play, PlayStation 3, PlayStation Vita og den her øh, PlayStation TV-model. Øh, og øh, hvad er det, også de her, øh, de her Sony øh, Bravia TV-modeller, som øh, havde en indbygget PlayStation now øh, måske feature lidt som ligesom nogle tv'er har indbygget Netflix så det er altså alle Sony's uh, Sony Bravia's uh, tv'er fra 2013, 2014 og 2015 og uh, ja det inkluderer så også uh, deres Sony's uh, Blu-ray players og uh, faktisk alle <laughs> Samsung tv-modeller så efter den 1. april hvis jeg tjekker mit Samsung tv og deres features og om der er mit uh, TV'er hooker op til internet og så kan jeg bruge Netflix direkte øh, Og sådan noget Og hvad er det for noget Playstation Now oh, det, det er der ikke Det kan jeg ikke bruge Det er væk Det er slukket Lukket og slukket Så lige nu Playstation, never, det, PlayStation Now no nah, It's never fam Never come back Så øh, til dem af jer Der stadigvæk vil fortsætte med at bruge den her service Så skal det altså foregå På jeres øh, computer Eller på Playstation 4 en. Så, det er altså lidt, øh, hvad hedder det, jeg, jeg, jeg vil nok sige at i forhold til, hvis, hvis Sony skal spare penge og ligesom skal, skal lukke ned for nogle af deres, øh, knap så su succesfulde services og øh, deres investeringer og sådan noget, så er det vel, så er det vel ikke så, ikke så, øh, groft eller aggressivt, at de, øh, at de øh, vælger at lukke ned for, øh, for den her service på sådan de lidt mere. De lidt mindre repræsenterede øh, øh, konsoller. eller de øh, mindre populære maskiner konsoller og enheder. Fordi øh, der er jo nok et stort publikum øh, af dem hos øh, places, dem, der bruger Playstation af, der måske bare gerne vil bruge det på den nyeste. Playstation, som er Playstation 4'en Eller de vil bruge det på deres øh, Trofaste computer øh, PC. En. Så det kan de stadigvæk Så til dem af jer der har brugt De her andre maskiner Så skal Hvis I fortsat øh, vil bruge her service, så skal I nok Lige smutte over til jeres computer Eller smutte over til jeres PS4 Eller købe en PS4 Eller hvad endnu vel. Jeg Jeg kan selvfølgelig godt Følge dem som synes at det er pisse At den her service bliver lukket ned Jeg føler lidt det er, som om Det er i går at den her service gik i gang Det er det <laughs> slet ikke Tro mig Men, øh... Men ja Det er i hvert fald ikke blevet lukket slukket fuldstændig Så det er vel en trøst I en Ellers dårlig nyhed Eller sådan en negativ nyhed Ja jeg skal lige give et øh, tip til dem der ikke har nogle af de nye platforme, de kommer til at være på, man har brugt den der service øh, på nogle af de andre Så skal ja. man øh, selv lige gå ind og, og cancel sin resub Ja, på ok Fordi ellers så øh, mm. fortsætter man bare at køre derop nogle vejen <laughs> Jeg vil sku... no. Så, ja, ja. Jeg kan vide hvordan de positionerer den service for fordi før der var det jo lidt man, sådan en, en, hvad kalder man det en, en spredelse af deres service, med man kunne spille Playstation-spil på stort set alle platforme. Ja, det er lidt det, der til at være i det samme. De lavede et samarbejde med Samsung og de puttede på deres egen TV og DVD afspillere eller HDDVD-afspillere mm. og øhm, ja, selvfølgelig også deres egen konsol og sådan noget Sådan lidt, hvis ikke du havde en Playstation 3 så var der måske også andre, ting, andre måder du kunne komme til at spille spillet spil med far på Mhm mm -hmm. Så nu er det måske bare mere som ja lige Altså en måde at spille Playstation 3 Spil på uden Playstation 3 Selvfølgelig stadigvæk Men sådan Det må være lidt hvad der er svar på backwards compatibility Fra lige præcis den generation Ja Det er øh ja, det har vi også været inde på Før uh, Der var jo mange der håbede på at Red Dead Redemption snart øh, ville komme til Playstation 4'en uh, Men øh, nej Det er uh det er bare uh, via Playstation Now Jamen er det, det kommet kom derpå, eller er det den der Red Dead Revolver ting? Ah, nej nej, det? Det? Red Dead Revolver, det, det kom, Revolver, det, det kom uh, til ps 4 I form af sådan en uh, poleret 1080p 60fps uh, PS2 emulering um, Og så Red Dead Redemption, det kunne kun via via uh, PlayStation Now. Så. So. Okay. Ja. ja. Jamen, det, men det kan jo godt. Altså, hvis nu de positionerer det som deres badekompatibilitet af PlayStation 3, og jeg var klar over, at det ikke er hele kompatibilitet. fordi du kan jo ikke spille det spil, du har i forvejen. Du dig ind til det katalog, de har. Men. Mm. Whatever, hvis nu skulle det lige positionering, ikke? Så kan det jo ja. godt. tyde eller tegne dårligt for dem, der håber på, at der også kommer PlayStation 1 og PlayStation 2 spil der på, fordi det virker lidt som, at de har fokus på, at Leverer dem på en anden måde på PlayStation 4. Mm. Jamen, det er... Ja. Det er sgu lidt underligt. Det er... Um... Det der backwards compatibility har jo altid været sådan et problem med de her nye konsoller. Det laver jo altid sådan, at man ikke rigtig længere... Altså, at det holder op med at virke, og... Altså, Jamen, altså... De vil jo gerne have, at man køber de nye... De vil jo gerne have, at man køber det meget fint. Okay, jeg tænker bare, de vil altid gerne have, at man køber den nyeste konsol af den. Så det er det sådan kan ikke rigtig betale sig. Øh, og ship et. Øh, altså, er det ikke også den originale PlayStation 3, der kunne du spille et spil direkte i maskinen? Du kunne bare tage det gamle PlayStation 1, og så går du på i og så vil det virke. Og det det kunne kan man ikke. også den nye. Det er, det det er PS2, du mener. Det er PS2, man ikke kan det med. Ja. I de nye PlayStation 3 eller? Nye PS3 er ikke nogen PS2-mulighed. Øh, ja. Den allerførste PS3, der har du mulighed for at spille PS2. Okay, det var det, jeg tænkte på. Ja. Jeg tror ja. også, det er der har fortalt mig det før, nemlig, så det er derfor. Ja, okay. <laughs> stå, stå. Men jeg ved ikke helt, hvordan det påvirker salt. Altså, der er jo en fordel i, og det tror jeg også, det kommer til at gøre fremadrettende, at der er bag kompatibilitet, altså fuldstændig. Og det er nok også det der med, at man gerne vil beholde folk inde på det e e ekosystem, de har. Altså, hvis du har haft Playstation før, så følger alle dine spil med dig, så har du mindre grund til at hoppe over på Xbox, for eksempel. Fordi der har der jo ikke nogenvælde, der er spillet der længere. Nej. Det, altså det er nok det argument for at have de der bedre kompetible cd Ja. Yeah. I din nyheder. Mm. Så det er jo ikke altså fordi, at du har... Fordi at... Hvad skal man sige? Det er jo ikke fordi, det de laver Playstation 3, og den kan spille Playstation 1 eller 2-spil. Det, det gør jo ikke, at man har mindre grund til at købe den. Nej. Nej, nej. Det er... Det er lidt en åndelig uh, situation med det her toser Det er svært at sige, hvad det lige sker nu ud i Når Man kan jo sige, at måde de lavede bedre kompatibilitet på før Det var jo desideret ved at have Hvis ikke hele hardwareen, så altså i hvert fald dele af fra den foregående generation, også i den nye Så det blev jo mm. dyrere for dem at lave dem Altså, næsten. Så, men det, det skulle de jo også gerne blive nødt til fremadrettet Nej, nej. Der, der, skal jo, der skal jo spares øh, penge, hvor der, hvor der nu kan. Det er rigtigt. Det er det. Så. Sådan er det. Indeed. <laughs> har I hørt uh, I.O., de er i gang med at lave en ny IP? Er det det? Ja, jeg har jeg været bedre om det. Det løder jo. faktisk mega spændende. Ja, hvad er nogle, nogle tips, hvad der har drejet sig om? Men det skulle okay. endelig gøre det, vi er arbejde på spillet her. Vi er kører på Unreal Engine. Okay. Yeah? No, okay. Så jeg ved ikke, at de jeg forestiller mig lidt, at det er måske er en IP, de arbejder på noget tid, fordi at jeg kan huske, at det der Absolution Absolution.com, Hitman, Absolution. Ja. At der var absolut der snak om ikke penge. <laughs> ikke penge. Der var der snak om, at de skulle lave et nyt spil, også en ny IP, og så var der nogle andre, der ville tage tage over, når det kom til det næste Hitman-spil. Ja yeah. Det var i en udmelding Og så fordi der var lidt problem med Absolution Sådan mm -hmm. med modtagelsen Så var de ligesom nødt til lige at steppe ind Og så lige tage over igen Og så fik vi så Det andet uh, hitman her The Hitman <laughs> The Hitman sæson 1 Ja <laughs> yeah. oh. Så ja Det, det, det, det behøver jo at være sådan at det er Men det giver mening hvis de så Ligesom kunne vende tilbage til den IP de havde arbejdet på lidt forvejen mm. Skal de komme nogle friske idéer Eller bare arbejde videre hvor hvor de var nødt til, men det kan jeg selvfølgelig være det er en helt ny en I don't know man, I don't know <laughs> det, er ikke til, det, er, det er ikke fucking til at høre, okay Men det lyder lidt spændende i hvert fald De får nok til lige at arbejde på noget nyt Samt som et laver sæson 2 af Hitman mm. Altså umiddelbart så har sæson, sæson 1 af Hitman været en stor succes Og jeg går derud fra at de har, de har kapital til ligesom at bruge lidt tid på, noget, øh, på nogle andre spillere Ja, men ved jeg jo ikke, hvordan det... Hvordan det altså, det har fået gode anmeldelser i hvert fald. Ja, helt sikkert. Jeg tror også, det er solgt godt. Men det er lidt det der med, at det er jo ikke et selvstændigt studie. Det er jo ejet af Square Enix, ikke? Ja. Så de skal jo ikke have lov til, det er dem også. Selvfølgelig. Modtaget. Så det er jo det med, altså selvom de har tjent godt, og selvom de har penge kassen, så kan man desværre ikke altid bare kaste ud, om man har lyst Så Når der er nogen, ja, der er en. 100. spørgsmålet er er IO Interactive slaver. I <laughs> might never know. <laughs> det, tror jeg, det tror jeg sgu ikke, ja. Det er en de største spilfilmer i Danmark i det mindste, ikke? Ja. Kun Så overgået der det oceaniske kilo. Mål på eh øh, Preston. No. <laughs> ja. Ja. og sådan noget. Ikke? Altså det er sådan lidt, det var sådan det er, at øh, selvfølgelig dem der Laver spil på mobiltelefoner, der tjener flest penge i Danmark. Ja. Eller ikke i Danmark men i verden. Nej, antag, jeg også sindssygt mange penge hver siden de har lavet. Øh, hvad hedder det? Pokemon GO? Ikke? Mm. Jo jo, men kan de så om natten? <laughs> ja, Vel vidne, at de har lavet Pokemon Go Mener du? Ja. Hvorfor har du, så, hvad, hvad er din holdning? Altså, hvor, hvorfor har du så hården holdning til Pokemon Go Det er bare noget brat. <laughs> Jamen det synes jeg der er noget fisk at sige. Det... Det er, det er derfor jeg siger det Hvis nu er ja, du så ja, højt Så må du gerne I sige det, altså, er det ikke nu? jeg Jeg Altså Grunden til at jeg siger sådan Det er også fordi hver gang, det kommer, man kommer til at snakke om på, man Go på GameTest redaktionen Så er øh, nu, nu, nu kalder jeg dem bare ud øh, Johannes, Lars og Peter øh, Ret hurtigt til at sige at det er noget skrabe øh, Og Peter han har måske spillet det i 10 minutter Max måske 5 minutter Lars er yeah. den eneste der har spillet det ret meget og han også den, der har en mest sådan, savlig holdning til det. Og Johannes og Peter, de er bare sådan kontrerer irriterende. Øh, fordi de ligesom... Øh, jeg ved ikke rigtig, hvorfor de har det sådan. Fordi kernen af øh, spillet er, virker. Øh, det har sine problemer, men... Øh, jeg synes næsten, det er færdigt at sige, at det er dårligt. Fordi jeg synes kernen i det ene er Den er bare så god. Øh, det er bare ærgerligt. Det er sådan lidt... Øh, uheldig eksekveret, og at det er et firma, der har så dårlig kontakt til deres brugere, at, at den måde, vi i starten fandt ud af ting på, fandt ud af, hvad det var, de havde gang i, det var fordi, der var folk, der stjal APK-filen på Android, og så uh, datamined den, og fandt ud af, hvad det var, der var lagt i den uh, af nyheder, i stedet for, at uh, Nancy fortalte os det. De ville ved med at lave sådan nogle patches, hvor der bare stod WordFix, eller hvad det, der stod der, text fixes og så i virkeligheden, For så er de sådan nerfed et eller andet helt vildt, så det nemmest var ubrugeligt Hvis nu de regner kilekoden som tekst, så er det vel teknisk set nok Ja, bortset på at man skulle stjæle kildekoden <laughs> ja, Og så har de, at... de bare fikset teksten Ja <laughs> Det er et patch note Rartet i koden Ja, så altså man, har, man har lavet sin egne patch notes, fordi firmaene var dårlige nok til at kunne lave deres egne Altså, jeg synes, ja, det er noget pæst. jeg jeg, vil gå, altså, jeg synes, Niantic har mistet alt min respekt øh, på den tid, og de har, har de sidste 4-5 måneder forsøgt at få, altså de selvfølgelig ikke kun forsøgt at få min respekt tilbage, men også andres respekt, <laughs> ikke, brugernes respekt, men min er bare ikke kommet tilbage, fordi jeg synes stadigvæk ikke, at, øh, ja, men altså, jeg vil så også sige så meget, jeg mangler altså. jeg tror kun, jeg mangler 4 Pokémon for at have alle, dem man kan få i de, af de originale 150, mm. øhm, Altså, indtil jeg tror ikke, jeg, jeg skulle ikke får resten, altså. det skal være lige meget Er det svært at få de sidste, så? Er der nogen, der skal dedikeres meget tid til? Ej, altså, enten så skal man have Dratini som body, og så hver femte kilometer, så får du en candy, og jeg, jeg mangler 60 eller sådan noget øhm, Eller så skal jeg sidde et eller andet sted og fange Dratini resten af mit liv Okay så det er mål du lige har fået dig nu. Ja. på ingen måde. Man kan sige, ja. at spillet, spillet opererer med sådan nogle nest, et næstsystem, system hvor at, uh, rundt omkring i, uh, i verden og rundt omkring i Aarhus, der er sådan nogle nests, øh, som betyder, at der er en, en høj... Undskyld mig. At der er en højere koncentration af, af en vis Pokémon i det område. For eksempel uh, nede i, uh, i Tivoli Friheden, i bunden af Tivoli Friheden, der var der to omgange har der var der Omanites dernede. Og øh, Uniparken er også et hotspot øh, Og parken, Som ligger lige under Uniparken, her i Aarhus øh, Er også et hotspot øh, Hvor der er forskellige Pokémon'er Der så har Centrum der øh, Det hjælper jo så til at kunne fange alle Pokémon'erne Så hvis på et tidspunkt der er en sted i Aarhus Der er Dratinis zone Så kunne man jo gå derhen og fange mange Dratinis Men øh, Hvor er det? Okay det var, lige vores, det, var, det var lige et sidespring. Yeah. Uh, <laughs> jeg, jeg, jeg ved en del om Pokémon Go, og jeg synes, det er noget pis at sige, det er noget lort. Fordi uh, det er noget lort, men det er kun os, der har spillet det længe <laughs> yep. nok, der har lov til at sige det. That's our word. Mm. Fuck damn fordi nu, You nu don't kalder, care to say that. Nu kalder jeg det bare rigtigt ud, fordi hvis man bare siger, det er noget lort, så kommer man til at lyde sig elitær på en eller anden måde. Ikke? Hvordan er det bare sådan, jamen det er sådan et... Uh, Øh, random mobilspil, det har ikke noget med rigtig Pokémon at gøre, eller noget som helst, ikke? Det var ikke en imitation af nogen som helst, det var bare min, øh, øh, Jeg er dum nu stemme, tror jeg. Øhm, mm. alrighty. Det var Mr. Snop, der lige øh, kom til der. her. Det er nemlig sådan lidt sådan, jeg synes faktisk, øh, ja. Det, I virkeligheden, så er det bare fordi, jeg selv er så ærgerlig over, at øh, idéen ikke er bedre eksekveret, og det spil, jeg forelskede mig i, i øh, de første to måneder, jeg spillede det Det var i virkeligheden bare sådan en, en ødelagt bunkebræs På en eller anden måde For spillet kunne engang... Altså der var ikke nogen, der vidste, hvordan catch mekanikken ordentligt virkede Nej. Fordi fordi spillet ikke fortalte dig det Og så brugte man så lang tid på at gætte det Og det var egentlig lidt sjovt og spændende Men i virkeligheden, så er det jo bare et dårligt design Fordi der er ikke tak. nogen ordentlige cues Altså så du... Det er ikke fordi spillet skal fortælle dig, hvordan ting virker Men den fortæller dig heller ikke, når du har gjort det rigtigt I you know? Mm. Altså, der, det er oh, det, som, øh, så går vi ned i noget andet teoretisk materiale, det, det er noget der hedder meningsfuld feedback for eksempel Og det virker som at spillet ikke det har nærmest ikke noget af det Det har fået lidt øh, hen over de sidste fire måneder, men til at starte med, der var der nærmest ikke noget meningsfuld feedback det er fandme dumt Okay, og så kan man spille en masse Pokemon Balls på fange nogle ting Og nu ved hvorfor man ikke kan fange dem Levernæs, eller nærmest præcis. Ja, ja. et andet spil, jeg okay. kommer til at spille meget tid på de får øh, kastet mig over en anden nyhed. det er øh, World of Tanks Pendant der hedder Armored Warfare der er lidt mere moderne i kampvogn det er oprindeligt lavet af Obsidian Entertainment, som mange kender for uh, gennemragende yeah, For da. spil for da. men øh, nu har de så de lavede det her Armored Warfare i forbindelse med en var det en russisk eller kinesisk distributør der hed og, og, og, Jeg og ikke huske hvad de hed men jeg kan se men de havde men de havde, den her hvor det var det var som er over fra fjerne østeuropa eller Asien øhm, de havde selv en udvikler der hed fantastisk navn og nu har øh, Obsidian, efter de har lavet spil færdigt og udviklet på det løbende Så har de så også helt afgivet det til, til dem her My.com udvikleren Så det er dem der kommer til at stå for det fremadrettet. For at det er jo sådan en øh, Det er ikke en MOBA, men det er sådan et øh, fysisk spil Så det skal jo ligesom holde det lige med nyt indhold og sådan noget Så folk mm -hmm. bliver hængende Er det til, uh, ligger det på Steam eller Jeg ved faktisk om det er på Steam, men det er til PC Det er til PC, ja jeg tror bare, at jeg kommer til sådan. Noget. Jeg tror faktisk, at jeg har set nogle YouTube-video, videoer men jeg tror godt, at jeg, kender det lidt. Det er selv lidt sjovt. Ud. Men også øh, for kompliceret til mig. Det kan jeg ikke overskue. Tror jeg. Mm. Okay. Det ser også okay ud. Men du ved okay. også, når man igen, nu har jeg sagt tidligere, men når man er far og har en familie og sådan, noget, så må man ligesom til at udvælge de spil, man spiller. Det er også der, hvor jeg vil mægtig gerne blive bedre til at spille Heroes of The Storm, men der skal jeg bare tage lidt op til 4. Og, og hey, hey, så kan jeg lige så godt bare spille League of Legends. Altså. Hmm. Jeg er øh, ikke af børn, og jeg synes, jeg har lavet, at de der multiplayer-spil de er ved at tage for meget tid i forhold til, hvis man skal have spillet nogle singleplayer-spil. Det kan du også have fuldstændig ret i. Men vi er ligesom nødt til at vælge. Så man vågner ja. op mm, tirsdag morgen. Hvad skal jeg spille i dag? Uh, <laughs> jeg har halvanden time i aften til at spille det her ene spil. Okay, Så er det <laughs> det, vi gør. Okay, cool. Så er der må simpelthen planlægningstiden. Ja. Yeah. Præcis. Jeg har også kun fået tid til at gennemføre Fallout 4 en gang. Ej, stak Det er faktisk sørgeligt altså. jeg, jeg har gennemført det lige så mange gange som jeg har behov for Og det nul. er 0 gange ja. Du er en underlig, underlig, underlig mand, æh, Christian <laughs> Men hvor, hvor? Det har vi, det, det snakkede vi også om til, hvad hedder det, livestream. Hvorfor skulle du spille Fallout 4? Har du gætter? Fordi det er sjovt det, det synes jeg jo ikke Så jeg kan ikke se hvorfor jeg skulle bruge tid på det så det, det er selvfølgelig fjernet Så simpelt er det hvorfor, hvorfor synes du ikke det er sjovt? Hvis der, hvis der er et sted hvor jeg kan være sted Så er det sådan der hvor, Jamen hvorfor synes jeg, du det er sjovt? Fordi jeg er blevet brændt på Hvad det det Bethesters spil og deres generelle øh, Design filosofier Før Så det, der siger jeg bare Tak men nej tak det, det må Holder, du også godt holder mig til alt andet <laughs> Det må du også godt uddybe Det du de sagde der Jeg tror ikke jeg forstår Altså jeg at spillet, ja, sp spillet Fallout 3 Fallout 3 Jeg har spillet Fallout 3 Jeg kan godt lide det Jeg synes der var mange problemer researchet uh, serien Og jeg har spillet Vegas Meget Så kan jeg lige så godt se at uh, Fallout, Eller Bethesters uh, uh, Rollespil er ikke noget for mig og jeg er også spillet Skyrim Og jeg var så dum at købe det til PS3 Og fuck dem, fordi de aldrig fik det. <laughs> så Ja, okay Det, det, det hjælper med. heller ikke lige, vil jeg sige Ej. Men øh, hvis vi skal Tage lidt mere øh, Passioneret Aggression så, øh, så kommer det i form af En øh, announcement Eller på godt gammeldansk En annoncering fra øh, fra det japanske spilfirma Nintendo Og det er selvfølgelig deres øh, Zelda-projekt Breath of the Wild Hvor de har været ude at sige at øh, Der er simpelthen et øh, Season Pass på vej Og det er jo øh, Det er jo noget Underligt noget, fordi det havde man nok ikke Lige øh, forventet af Et øh, Zelda-spil Jeg glæder Hvad Jeg glæder mig Så Hvad jeg har lavet... <laughs> yeah. det med, jeg er ikke, skal spille med. Jeg har lavet forbestillet uh, Season Pass. Yeah, ja, en Switch og... <laughs> jeg skal og lige en være en med Hoffman. det er det, det den bedste joke i dag? Det Holy crap. What? Så du har, ja, har forbestillet ja. Season Pass'et til, til uh, spillet der, men du har ikke uh, købt den i Nintendo Switch, kan Stor fan af Season Pass. Mm. Ja, det, og jeg elsker bare Season pass. Jeg skal have alle Season pass. Så... <laughs> til alle <laughs> ja. spil. Jeg for at gøre det... For at gøre det endnu, øh, endnu mere frustrerende, så prøver de jo at pakke det sådan ind. De kalder det jo Expansion Pass. Som altså bonus. Expansion Pass, pass bonus. Der, skal, der, der kommer til at være tilgængelig den 3. marts. Som, hvis jeg ikke tager meget fejl, også er den præcise dag, hvor spillet udkommer. Åh oh, nej. Altså I Amerika. Så, øh, så det er Expansion Pass, det, øh, den her Expansion Pass bonus, den kommer til at indholde... Øh, Tre nye treasure chests Som øh, kan findes øh, Som man kan finde i øh, The Great øh, Plateau Og de øh, indeholder øh, Nyttige items Og de inkluderer øh, Eksklusiv eksklusive, eksklusive, øh, øh, Hvad det, påklædningsgenstande, som, man, som man kan putte på link Like uh, king der Så for at ikke være løgn Så har de også mere op i ærmet De øh, snu Uh, snu, snu folk hos uh, Nintendo Så der er to DLC-packs, der også er planlagt Så den første DLC-pack, uh, det er planlagt, at den skal komme uh, i løbet af sommeren 2017 Øh, uh, de har ikke givet, givet et bestemt uh, tidspunkt endnu, men det er bare sommer 2017 Stay tuned Så den første pakke kommer til at indeholde uh, en uh, ny Cave of Trials-challenge og noget som jeg har garanteret kommer til at vende tilbage til Så øh, øh, indeholder den altså også en ny hard mode Og der kommer til at være en, øh, en, en, en øh, Der kommer til at være yderligere øh, map feature Så til det er bare sådan en, en, en ekstra map feature Hvad det så endelig er Så øh, vi bevæger os over i DLC pack 2 Som skal forestille øh, det, det, det er planlagt at den skal komme i løbet af hvad er det er juletiden, eller sådan Holiday Season øh, 2017. Og øh, DLC Pack 2 indeholder En ny original historie Del, og øh, En ny dungeon, Og øh, flere øh, challenges. Så det er lidt øh, Noget bras, hvis jeg skal Sige det på en pæn måde, det her. Jeg er, øh, ikke Jeg er virkelig ikke glad for Tanken om, at et eventyrligt celtaspil Skal deles sådan op Og at der skal ekskluderes øh, Nogle dele af spillet Eller der er nogle af, øh, Nogle dele af spillet der skal sådan, Skæres ud i bider Og øh, simpelthen øh, få, øh, Først øh, Være tilgængelig når at øh, Når det er klar på et senere tidspunkt Og når folk er villige til at betale for det øh, Det som Jeg personligt øh, altså Selvfølgelig så det er en stor sag det her, og der er meget man kan sidde og og tage fra hinanden her Men det som jeg gerne vil hæfte mig med Det er den her nye hard mode øhm, Bare som lidt en baghistorie, så fulgte jeg, øh, så fulgte jeg personligt med I hvad, hvad folk øh, rundt omkring synes om øh, Wind Waker HD øh, Fordi jeg synes det var spændende at, at det kom tilbage på Wii U'en øh, Havde fået en lidt øh, opdateret grafisk stil nogle gange var det pænere, og nogle gange var det så det hæsligt ud i forhold til originalen. Øh, men der var gameplay øh, forbedringer og det var muligt for veteraner af, af spillet, eller bare øh, spillere, som i det hele taget gerne vil spille et celte-spil og blive udfordret på en af øh, samme tid, der var den her hero-mode, hvor øh, man simpelthen øh, fra starten, man skulle ikke, det var ikke noget New Game Plus, ikke noget som helst. man kunne fra starten spille, nu, øh, spille på Hero mode øh, eller spille via den her hero mode hvor der var begrænset health og man ligesom skulle være øh, derfor skulle være meget mere forsigtig og det det altså et nyt, øh, et nyt øh, lag til, øh, til, til kamp når man ikke bare kunne øh, hoppe rundt og bare så nu, nu skal jeg lige uh, hoppe lidt rundt og få det her der det der er en. der er et et lag der hvor Der hvor det var krævet, at man var forsigtig. Og ja, det var, det var noget, som... Jeg fik indtryk af, at det var noget, som hardcore selve fans, eller bare spillere, som gerne vil have en udfordring, de, de er værsat. Så når jeg læser, at der er en ny hard mode i den her DLC pack 1 for Breath of the Wild, så bliver jeg noget så rasende. Men jeg prøver at begrænse mig. Forhåbentlig, så er der her tale om en lidt mindre frustrerende sag, hvis det viser sig, at der allerede er en hard mode i basispakken af Breath of the Wild. Man kan sige, det, er ikke det, det, det, det er ikke blevet bekræftet endnu. Det var det Skyrim gjorde, ikke? at uh, med uh, Dragonborn DLC, så kom der en legendary uh, sværhedsgrad, som var over master. Okay, så der blev sådan kom til. kom den ikke også til spillet normalt, eller hvad? Jo jo, den kom også, men det var med Dragonborn uh, Expansion Pack'en der ja. at, uh, at så kom der en, en, en, en, en yderligere sværhedsgrad over Master Hvis jeg husker korrekt lige nu Altså men, personligt den kom en opdatering ja. på samme tid bare og var gratis øh... Ja, det kan jeg faktisk ikke huske Eller om den fuldt med de hele Men ærligt talt Hvem ville ikke købe den expansion pack Undskyld, jeg siger det Og specielt hvis man købte Skyrim senere Så fuldte den jo bare med altså, mm. Special edition og legendary edition Koster bare sådan 10 euro på Steam ja. i, På udsatning per Personligt vil jeg, vil jeg nok ikke øh, Finde nogen værdi I yderligere sværdesgrader I Skyrim, fordi Ej, at kamp det... det simpelthen er forfærdeligt i det spil øh, og ja oh altså det er sådan God. der er sådan Hold lidt med shit på alt det jeg elsker. Jamen der er, der, er det der, der er det der problem med bullet sponges sådan at kamp er ikke med udfordrende eller svære fjenderne de skal bare have at... så ufattelig mange slag og man yeah. dør i løbet af 0,2. Yeah. Øh, ja helt enig Men... med dig. Hvad? Helt enig med dig på den, den front. Jeg synes også det er sådan yeah. du bruger og nu kommer jeg i tanke om, det, jeg tror, det var en gratis opdatering, på samme tid, som de tilføjede det der Connect-support, hvor man kunne shout til sin Xbox. Okay. Stå og råbe så. sin Xbox-maskine. Stakle, stakle Xbox. Startet, startet Xbox. Jeg vil sige, det gjorde jeg faktisk. Det var sjovt. <laughs> øh, det var virkelig ja, godt. Hvor ja. skulle man råbe også, så? Skulle man bare møde. råbe for sødra? Yes, man kunne enten råbe tingene på dragesprog, eller så kunne man holde en knap ind og så sige, ordet på, altså sige shoutet på engelsk. Mm. Det, var, det var klart sjovt at sige det på dragsprog Det var bare også pisse svært Men det var ikke synes, at man skulle sige Xbox Fåsrudder Altså det sådan, først lige de den der kommando for at den lytter Nej, du skulle bare sige det okay, okay. Øh, Jeg vil lige sige noget til, til det du siger øh, Du, du ser med at du bliver sådan helt disgusted over de her expansion packs Men hvis jeg nu forstår det rigtigt ikke? Mm -hmm. Så på den 3. marts Hvis man betaler 20 dollars ikke? Ja, det så, er så, så får 20 du den dollars her. expansion pass ja. ja, og så får du den her onsvær bonus De øh, ja. der tre Nye treasure chest som Ja um, Og så får du der til sommer Et eller andet random shit Som ikke rigtig betyder. noget Men til gengæld så får du En ny original historie Til jul 2017 Og den har du kun betalt ja. 20 dollars for um, Det virker som en god deal for mig Ja Altså øh, Om det er en god deal Eller ej Det er ikke det er ikke så meget det, jeg har et problem med Altså, i sidste ende, så er det jo nok en god deal, og Man kan altid komme med det der argument med, at sådan, der er altså, game of the year edition, eller ultimate edition, eller special edition, hvad man nu vil kalde det Hvor alt er inkluderet, det bliver jo det bliver super fedt, der kommer til at være så meget indhold Men var det ikke også det, vi snakkede om tidligere, Nikolaj, med, med Battlefront? Øh, jo, 100% Jeg synes jo, bare, du var sådan ja. lidt hård på det her øh, Fordi jeg synes egentlig jeg, jeg, jeg Først så misforstod jeg, hvad det var, du, du sagde øh, Tror jeg forhold fordi. forhold øh, altså, Jeg forstod det først som at, jeg, jeg, jeg, tror bare ikke, jeg tror ikke rigtig, jeg forstod, hvad du sagde Og så sad jeg læst læste selv, hvad det var At, det var, ikke? at, mm -hmm. at man den 3. marts Så vi skulle betale 20 dollars Og så ville man få de her udvidelser til spillet Når de så udkom mm -hmm. øh, Det var bare ikke helt det, jeg forstod, at du sagde det. Øh, og så virker det ikke så slemt Synes jeg øh, Men jeg synes altid sådan noget, Det er latterligt Med øh, at spillet kommer den 3. marts Så kan du betale 20 dollars mere Og så får du lige noget som Det eller noget kosmetisk shit Som er fuldstændig ligegeligt Sådan noget hader jeg mm. Så synes jeg også yeah. Det er et nyt hard mode Det er ambiguous nok, nok til At det kan betyde alt muligt Så det synes jeg måske man skulle Vente og se Før man sådan bliver helt bred over Hvad det nu er jo, øh. men det er bare så... Årh, oh, jeg sidder og krydser fingre. Hvis der ikke er en hard mode, og man skal betale for at få en, så så synes ja. jeg, at min er ret færdiggjort i det, jeg synes jeg det, det, det specifikke tilfælde. Men jeg synes også mest, Altså der er vi så forskellige, fordi der tænker jeg mest sådan på historiemæssigt, og hvad man går og gliver på den måde. Jeg synes, det der additional map feature, det virker totalt lame. Hvad fanden er det? Altså er der ja, et, det, et, er der noget? Er der et eller andet specielt som kortet kan Som man kun kan få lov til at kunne Hvis man har betalt ekstra Eller er det bare sådan et nyt område Eller hvad er det præcis det betyder øh, Ja idé. Så det, den synes jeg frustrerer mig Men igen der kan man næsten kun vente og se Hvad det bliver til i stedet for mm. Jo jo øh, Jeg ved at vente og se Og håbe på det bedste Men lige øh, som det står nu Med den information vi har tilgængelig. Så er jeg ikke tilfreds, jeg synes det er rigtig, rigtig uheldigt at, ja, det er selvfølgelig også vores egen skyld, vi har accepteret DLC, vi har accepteret Season Pass, vi har givet så forbandet mange firmaer vores penge, og nu kigger Nintendo på, på, på landskabet, og de skal lancere nye ny konsol, og de skal finde ud af hvordan de skal få en multiplayer, øh, øh, online community op og køre, og de bruger smartphones det voice chat og alt det der. Og så kigger de på, øh, på hele der med, at nu hold op. Det koster mange penge at lave videospil nu om uh her Så kan vi gøre det, ligesom alle andre gør. DLC og Season Passes Jeg synes, som altid, vi kan takke Electronic Arts og sådan noget bullshit for alt det der med Season Passes og downloadable <laughs> content og sådan noget. noget. Yeah. Yeah, yeah. Um... Jeg har købt en special i mit liv, tror jeg Jeg har købt uh, Batman Arkham City mm. Det købte jeg så brugte 200 kroner ekstra på spillet Det er det, der nogenlunde måde. Og så yeah. fik jeg et flot art Hæfte med uh, sådan, mm. I stedet for spillet, så får man sådan en uh, I stedet for sådan en spilæske Så fik jeg sådan en spilæske, der i virkeligheden var en, en bog Med en masse concept art i Og fik en figur af Batman uh, I en flot indpakning uh, Øhm, og så fik jeg sådan noget Day One øh, shit sådan et eller andet Jeg fik selvfølgelig også adgang til Catwoman DLC Som også var fra Day One Hvilket også var lame At Kurs. man skulle betale ekstra for det Men ja, det var Der kan man så sige Det ja, det var jo øh, ikke gratis i spillet var, den det? Ja, nej, det var, var det? Nej, det? Var det ikke kun starten der man gratis Og så var jo, der Jo hvis, hvis man købte, hvis det nyt, købte nyt Ja Nå Og de, de, de var en dag ude og forsvare Og sådan ah, men til dem der Som køber brugt Eller til dem som giver til en ven, og koden er allerede brugt, eller sådan noget. Det, det er egentlig ikke nødvendigt, det der det, mm. Og det var bare super øh, vigtigt for, øh, for historien. Jeg kunne ikke forestille mig at spille det uden. Nej, så husker jeg bare forkert. Så kom der vel en eller anden udvidelse til ja. den historie. Det er det, jeg husker så. Som jeg fik gratis. Det kan også være lige meget. Ja, jeg husker bare historien. Hvorom alting, hvor alting er det, jeg prøver at nå frem til, det er, at jeg har købt det spil, der fik jeg en statue af Batman Fordi jeg får Præcis. at det. Det, var øh, det Så hvis jeg skal betale ekstra Godt for noget købt. business ikke? Også, Så skal jeg med have en statue Ind i figuren i spillet, eller så gider jeg ikke mm. Right on <laughs> Jo jo øh, hvis, Så for, for mine 20 år Til morgen. det her Zelda no. Season pass shit, Så vil jeg have en figur, så vil jeg have et link Præcis, I want Præcis. it. Det vil holde mig også Præcis. Og udover det, så øh, hvis der er noget andet jeg også gerne vil have i den her sag Så er det bare at vågne op i morgen eller en eller anden dag Og så ligesom få en detaljeret gennemgang af alle de her bonus og DLC pakker Ikke alt det her, sådan, øh, overfladisk, øh, øh, den her overfladisk gennemgang Og sådan et sådan nogenlunde overblik over hvad man lige kan forvente Nej, fucking fortæl mig hvad den her hard mode er Fortæl mig hvad den her map feature er og den her øh, story, altså, hvad kan I sådan cirka give mig et hint om, hvad det kommer til at indebære? Kommer det til at minde om en eller anden sidequest i, øh, i et open world-spil? Hvor, hvor stor er dungeons, cirka? Har I nogle tidligere Zelda-dungeons, I kan sammenligne med? Altså... Jeg, jeg, tror, jeg tror lidt, det, det der tilføjer... Øh, det, det der... Øh, kun gøre min frede større. Det er at øh, jeg ikke har flere detaljer. Og især den der hard mode. God. Hvis der bare er enormt difficulty. I, øh, i basisparken. Så. Huh. Altså jeg har allerede set nogle af dem. Som jeg følger. Og som jeg chatter lidt med. Og sådan noget på sociale medier. De har allerede sagt at hvis, der, hvis de gemmer. En potentielt cool, hard mode, som den eneste øh, øh, hard mode i spillet, øh, bag et season pass, så, så kører de det ikke, <laughs> før at alt er inkluderet. Jamen, så. det er også en måde at gøre det på, ikke? Ligesom øh, Nicolas sagde der med, at hvis der kommer en masse til til spillet, så bare vente på, at de får lavet den der Game eller yeah. Complete Edition. Jo, jo, men så, så kan man også bare øh, selvfølgelig så naiv som, som vi til tider kan være i forhold til spilbudgetter og, og spiludvikling generelt set, så kan vi også bare spørge jamen, hvorfor så ikke bare øh, udgive spil når det er teknisk set færdigt altså så, så kan vi ja, så kommer, kommer spillet og så er der så er alt det selv først udkommet et år efter og så er der game, game of the year edition og så sidder man bare og tænker jamen nu, nu gik jeg jo forbi butikkerne, og jeg kunne bare se, jeg kunne bare se det der spil. Det stod på hylderne. Men jeg vidste bare, at jeg blev nødt til at vente, fordi det der DLC, det er noget værd Så, det er jo... Men okay. så er det jo aldrig færdigt, kan du sige, fordi du kan altid lave ekstra på det. Ja. Jamen, jeg så, komme vi så, så kommer vi jo så tilbage. Jo, jo, så kommer vi jo altid, så kommer vi også tilbage til det der med sæsoner. I forhold til DLC og sådan noget. Altså jeg ville være godt tilfreds med, hvis uh, Zelda Breath of the Wild uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild Hvis det først udkom Når det var Quote on færdigt mm. uh, Og med det Mener jeg så At uh, det i Season Pass var inkluderet Eller at det bare var no Unlockables Når man havde gennemført spillet, Fordi til dem som følte sig sådan. Ah, men jeg har lige startet på spil, og nu får jeg besked om, at der er sådan noget exclusive clothing Jeg er sådan, jeg er lige glad Altså, så kunne det være en lockerboard Men nej, det er det jo sjældent nu om dagen Nu er det DLC Lidt yep. underligt noget Men det er jo lidt, altså hvis deres holdning er at vi Nu laver den her store åben verden, hvor vi kan fortælle flere historier i End den her hovedhistorie, vi har Og det kan vi så lave mm -hmm. ekstra, som ekstra indhold som DLC Så, så ja. siger de, hvorfor så ikke udgive den når de har alt DLC færdigt Jamen, okay, så mm -hmm. gør de det Og så har de en ny plan til at lave mere om, så gør jeg det efter, jeg lavede det med. Okay, fair nok. Så, men, så, så gør jeg det til det, og så er det sådan, har din nye plan til jo. at mere. Ja. Altså, Det er lidt det der med, at det, det, det er ikke en valid måde, eller det er ikke en, en holdbar måde at sige på tingene på. Mm. Altså, så, er det, så er det bedre at vurdere spillet, der udkommer af det her, det værd, at det her fuldt prisspil værd. Og så er det godt være ja. at de noget crap efter. <laughs> ja. Eller det viser sig, at det er sådan på meget manipulerende vis, så har taget tingene ud af spillet, og så udgiver dem senere eller de måske allerede ligger på disken i forvejen, og så kan man sige, når nah, købe DLC. Oh, kap kap. Så man desværre også kan gøre. Yeah. Men det er rigtigt, altså det men med DLC der åbner jo lidt op for de der suspekte ting, som man altid skal være vågen over for og holde øje med. Og også det der med, som du siger, mm. altså man skal ikke købe et eller det er dumt at købe et sæsonkort til noget, man ikke ved, hvad det kommer til at være eller indhold. Ja. Så lige vente til man ved det, men Ja. Jeg synes også, det er pisse at det kom til at hedde DLCs. Så kan det være, at det er mig, der bliver til sådan en militær, gammel nar. Men, men i min tid, der hedder det altså bare en expansion pack. Øh, og jeg savner det udtryk. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg gør men Det gør jeg, at du havde Warcraft du 2. Du pass. Ja, det, ja, det mm, synes yeah. jeg også var meget fedt. At det var meget fristet expansion pass. i stedet for season pass, right? Men du ved, Warcraft 2, Titan Darkness, og så altså, kan okay, jeg ikke huske, hvad udvidelsen ned, men det var en udvidelse til spillet. Det var en, en expansion dark, der er det ned. Ja, det, er øh, det synes jeg var pisse fedt. Altså, det, det har en, en, en federe konversation. Ikke? Der er en federe semiotisk mening på en eller anden måde. Det, det er øh, øh, en udvidelse til spillet. Det udvider det, som der allerede er i spillet. Mens en downloadable content. Det betyder bare, shit du downloader, der gør et eller andet. <laughs> øh, jeg forstår ikke hvorfor spilindustrien har valgt at gå fra det der expansion pack til downloadable content. Det synes jeg virkelig er dumt. Ja. Har, I, uh, har I andre mange nyheder? Fordi jeg har, jeg har lige åbnet min telefon og fundet ud af en stor nyhed For mig i hvert fald Jeg har en enkelt lige med Link at gøre det, kan ja, gør det. det er blevet bekræftet at Links fulde navn er Link Link Du <laughs> <laughs> må fucking snakke om noget news dude. What? Yep. Det er direkte fra Mario-skolen Mario Mario yes, Jeg så godt det uh, uh, Game Informer interview. Det var gyldent Link Link Ja. Prinsesse Cela Selda. Det virker lidt bare. Ynde, Ganondorf, den genendorf Gestor. Eller hvad fanden. Det er i hvert fald et mærkeligt navn. Altså It's... Mario, det giver lidt en mening, fordi Mario, Mario og Luigi Mario altså, der er en familie. <laughs> der starter i Mario, altså der har fået det bygget efternavn, det er lidt sjovt, ikke? Ja, det er det også lidt. Underligt. Har du hørt hvad de arbejder stadig på spil? Hold det, det kom kommer der frem med den der Ask me anything. Oh. Jeg tvivler på det, men uh, det kan, uh... hvis du siger det, jeg yeah, I, I promise Holm. You can trust mm. me, det ved du godt <laughs> Ja, Half-Life 3 kommer lige om lidt <laughs> Valve de har sagt at de arbejder på 3 VR spil Åh, oh. VR så, så er det, er VR, det er simpelthen uh, i håber at få, få gjort det her VR til en viable platform Så, så folk stadig kan, eller andre udviklere også, stadig kan lave spil til det Folk kan se at det virker, der kommer mere Det is skudt. Så, uh, så sig det lige, den tager vi Og så arbejder vi på Intet mindre end tre VR-titler Intært oh Og hvad kunne de tre titler så være? Portal Half-Life <laughs> uh, Team Fortress 2 Maybe ja, Eller måske bare helt ny IP eller, eller andet Var det dem, der har lavet Nej, hvem så tager chancen når man har uh, Franchises man bare kan mælke Tænker tænker. Så skal vi gang med at lave en treer næsten. Åh <laughs> hvis Half-Life 3 var en VR exclusive uh, titel. Jesus Christ, people would flip their tits. Så skal den bare hedde uh, Half-Life 3D. Så nu er det VR sådan. Her. Så er det 3D. Wow. <laughs> det er 3D og VR 3B. Piskot. Putte mig en kontakt med Hoff. Ja. Se. Så tror ikke, vi svarer mig Skru til Nej nok ikke Nej, altså Det gør nok noget Jeg tager sådan noget Men øhm nu, Mens vi ser frem til øh, Hvad Valve har tænkt sig at gøre Med Med, øh, med, med VR der så, så behøver vi Så kan vi lige tage vores VR udstyr af Et sekund Og bare vende tilbage til nogle fightingspil, Fordi øh, Uh, Axis Games og Arc System Works uh, Deres uh, uh, opdaterede uh, version af Guilty Gear uh, Revelator Som de så er valgt at kalde Guilty Gear uh, uh, Den fulde titel altså, er Exert uh, Rev, uh, Rev 2 <laughs> Som simpelthen uh, er på vej til, uh, hvad er det? til Til PS3 og PS4 uh, på et tidspunkt uh, her i 2017 Selvfølgelig så for at ja, spare lidt, så kommer det ikke til at udkomme øh, øh, fysisk i butikkerne til PS3. Det er kun øh, en PS4-udgave, der er fysisk der. Men øh, digitalt, begge platformer. Super. Så øh, det ser i hvert fald ud til, at vi kan hvad er det, se frem til øh, nogle øh, sådan generelle opdateringer og øh, alt øh, det DLC, der var inkluderet. I det tidligere spil, så bare var Exert uh, Revelator uh, Og så uh, i uh, Rev 2 her, så kommer der Også til at være uh, Selvfølgelig nye karakterer, nye moves Og nye uh, bidder Og begivenheder til de her uh, Nye karakterer, som uh, inkluderer For eksempel uh, Jam, Raven Kum, Dizzy Biken og Answer Så det er jo uh, det er jo lidt spændende for, for, for Fighting fans derude Jeg har desværre øh, Lidt mindre erfaring med Giltsegear og især de her nye Giltsegearspil spil end jeg øh, End jeg er glad for at indrømme Fordi jeg må sige at den kombination af 2D og 3D grafik Er øh, noget nær Forbløffende Mesmerizing Imponerende Så øh, det ser pænt ud, og øh, hvis jeg kunne finde ud af at spille det, så ville jeg nok også kaste mig over det. Men øh, det ser i hvert fald ikke ud til, at øh, Guilty Gear er til at stoppe. Der er et nyt spil på vej til dem, der kunne være interesseret. Nye og gamle fans alike. Er noget, du overvejer at hoppe på sådan? Jamen altså, jeg tror, jeg lavet lidt den fejl med, at jeg shoppede rundt på min PS3. Med Guilty, uh, Guilty Gear, uh, Exert. Og så fandt jeg så ud af, at, at, at der var en opdateret version på PS4. Så jeg kan ikke helt huske, om jeg fik den opdaterede version på PS4. Købt på tilbud eller et eller andet. Men øhm, Jeg vil sgu gerne hoppe ind i det. Det ser, det ser så cool ud. Og det er så anime. Og jeg. Åh har bare, bare set i aktion. Det er en fryd. Yeah. Men øh, jeg ved sgu ikke rigtig, om det er noget, jeg kan dedikere mig til. Fordi mit fighting hjerte, det tilhører kun én til Tekken. Nå, no. så. Så det er lidt der, der den er øh, indtil videre, men øh, hvis, jeg kan, hvis jeg kan lege lidt, hvis jeg kan lære lidt om det der giltegear ved siden af, så kunne det jo være meget, øh, meget fint. Det siger jeg ikke nej til. Men Hej øh, Heller igen. Jeg er tilbage Oh my god. <laughs> oh my god, shit. Hvor længe er jeg kom er kommet tilbage til øh, det <laughs> afrunding af tredje akt. Ja, yeah, jeg har hørt noget om Guilty Gear eller andet. Jeg ved ikke hvad det er Jeg har er ikke fighting, lige, øh... jeg har lært at, at Christian Holm Han er en, øh, en, øh, en Fighting game guy Ja, jeg kan godt lide Tekken Og, og jeg... jeg vil gerne prøve at uh, Give uh, Guilty Gear En uh, chance mere Ja. Yeah. Det ser rigtig flot ud Det gør det sgu kan, Men kan så... uh... What? No, ja, har, Havde du en nyhed Ja, yeah, det var fordi jeg ville snakke om Hearthstone. Kom, fordi jeg, jeg sidder jeg og læste det her lige før Ikke fordi jeg ikke hørte efter hvad du sagde Men fordi jeg lige opdagede mm. det Og så blev jeg sådan yes. helt forarvet Eller <gå> DLC uh, pass Det, det, det kræver, kræver lidt <laughs> Nej der er ikke system fast det har stået Men I ved det har stum. Det har det gjort længe ikke? Wait, Hvorfor kunne du ikke bare udgive hardstået når det var færdigt var <laughs> Det er ikke sådan <laughs> jeg, know, jeg vil så <laughs> sige dammit. Det her det er jo free to play Så der går, der går hele den der Snak jo ikke helt den kan man sige mm. En joke. Hvor, hvor om alting er Så det kræver lige lidt kontekst Så det er, et, det er jo et digitalt Kortspil Mathias han har jo allerede øh, anmeldt det i programmet en gang. Mm -hmm. men, øhm, men ja Det er et digitalt kortspil På, på lige med sådan nogle spil som Magic the Gathering Eller Pokémon øh, Kortspillet som var populære i Danmark mm -hmm. øhm, og, og det som Magic har Det har jo eksisteret i mange mange mange år og har, har tre udgivelser Og tre udvidelser om året, tror jeg nok. Men det de gør, det er, at de har sådan et standardformat øh, Som gør, at øh, i det her standardformat Der udvælger man x antal kort Som man må spille Og så er der en masse klassiske kort, man ikke må spille okay. Det valgte Harstown også at gøre I starten af 2016 Fordi der simpelthen var begyndt at komme så mange kort til Med udvidelser og adventures og alt muligt mm -hmm. øhm, Så der har jeg introduceret Et standardformat og et wild format, Hvor så nogle af de øh, Øh, udvidelser. Nogle, nogle af de tidlige udvidelser de blev så skubbet ned til Wild i stedet for, så man kunne spille et mode uden dem. Men det, som jeg så kunne se den her ting, er, at nu har de tilføjet også nogle af øh, Hearthstones originale kort, simpelthen bliver smidt ned i den kategori. Og da jeg læste det, blev jeg så forarvet. Fordi man havde jo sådan syntes, at de her øh, originale kort, det var dem, man kunne stole på. Det var dem, man kunne man kunne, man kunne crafte Og så kunne man have masser af dem Og så man vidste man De vil altid være relevante uh, Legendary kort er jo ret dyre at crafte Specielt hvis man er free to play Så det tager det ret lang tid Og faktisk kunne få til at få sådan en Så det er det ret trælsligt At finde ud af At den ikke dur til noget længere det er Men så læste jeg videre Og så så det så at Normalt så får man sådan en Full disenchant value For sit kort når, når det bliver ændret Eller flyttet et andet sted hen Men i den her instans Så får man bare dusten Det der så er den uh, currency man bruger til at lave kortene med den får man så bare gratis så du beholder kortet og du får dens værdi så du kan lave et nyt kort til den nye øh, det nye år i standardmødet alright så man kan upgrade et andet kort ja så du kan, okay. du kan simpelthen bytte det legendary kort du havde til et andet kort det skal så siges så. det er både øh, jeg ved ikke hvor mange der er interesseret sig på hardstone men det er det er rare kort der hedder azure Drake, som man ser i stort set alle decks lige nu øhm, det eneste deck, der ikke kørte den, det er Pirate Warrior, tror jeg. Øhm, og så er der Sylvanas Windrunner, som hvis I har spillet øh, WoW nogensinde, så ved I, hun er ret meget, meget med i starten af øhm, en nogen kampagner. Øh, mm. I World of Warcraft der er hun med os. Øhm, og så er det Ragnaros the Firelord, eller som han hedder på spansk, senior del Fuego. <laughs> Um, det ja, det er navn selvfølgelig Senor Del Fuego Ja det er et fantastisk navn Men i hvert fald Sylvanas Windrunner og, og Ragnaros the Fire Lord, Er to um, Legendary kort, Hvor jeg så personligt Jeg har dem ikke i men jeg får så 3200, 3200 dust ud af Og bare have dem Det er fedt man ikke mister dem for det. Right on. Men det er lidt sjovt at de vælger det De vælger simpelthen nu at tage nogle af de Klassiske kort i Hearthstone og så kassere dem Også i deres nye standard mode det giver dem mere fleksibilitet i deres designmuligheder fremadrettet øh, Så de ikke skal blive med at designe rundt om, at når jeg Ragnarys the Fire Lord han, han eksisterer jo, så hvad skal vi gøre med ham? Øh, så det er pretty cool øh, ja. Så øh, modificerer de også den, den måde de udgiver udvidelser på i, øh, i det her år I stedet for at udgive en, en expansion med bare med kort og så en øh, et adventure og så en expansion mere bagefter det så vil de prøve at blande dem lidt Sådan at de har sådan adventure elementer øh, Embedded Altså simpelthen på dansk øh, indlagret I de her øh, expansions Det virker også spændende Men øh, den store nyhed er lidt i det her Med de her kort Som man jo så heldigvis ikke mister Men man bare får dusten for Ja okay. Det er okay Jeg er nødt lige at blive bange og tænke What the fuck Og så kommer man lige læste lige lidt længere ned Scroll scroll scroll Og så kan jeg se Okay, det er ikke så slemt. Ja. Så er pretty sick. Men det er kun mig, der spiller hardstone, Karen. Um, ja, så skulle du have haft Mathias med. I anden nogle plebs, kan jeg forstå. Ja. Spil dengang, så fik jeg til at skære ikke mere. Den der AI, nope. den var unbeatable. Ej, nu har hun med stop. <laughs> det er bare, <laughs> fordi du ikke har pay to win it, så. Så ja. du ikke kunne slå AI'en. Jeg havde lige, uh... det, det er et super godt argument, <laughs> det der uh, Nicolaj. <laughs> Ej, the... Du er sådan en idiot. Du skal, du skal bare betale. Du kan du ikke ja, se det? Du, du skal bare betale. Du bare, hvis du bare køber, så er sådan. Mm. Mm. Altså, det hele. Det var the hidden strategy. Det, jeg, jeg, vil gerne jeg googlede indrømme. mig frem. cheat Cheatcodes og warfrues, de sagde, just pay fam. Pay okay, okay, jeg er på beden. den her mærkelige side her, og så taster du de her nummer ind på det kort, du har i din <laughs> That's cheat Cheatcodes, man. Ja. Jeg jo godt indrømme, at jeg har, der var... Øh, en sådan fra, jeg tror måske fra 13, nej fra 14 til 16 eller sådan eller andet, Der holdt jeg op med at, at købe spil til min konsol øhm, Så Der spillede jeg, altså sådan ind til 14, sådan altså, der spillede næsten alle de nye spil der udkom Og så efter det, der gjorde jeg ikke mere Fordi jeg så sank alle mine penge ned i MOBA og Hearthstone. Øh, ah, okay Så jeg har, jeg har brugt ret mange penge på Hearthstone. Øhm Men jeg, jeg har, så skal jeg skal særlig at Jeg har ikke på noget tidspunkt fortrudt det heller bagefter mm. Øhm, fordi det spiller jeg trods alt sjovest Når du kan spille med nogle af de sjove kort Så Ja okay. Det åbner så lidt flere strategier for en <laughs> Ja, for eksempel i den nyeste Expansion der er kommet, der har jeg ikke købt kort øh, Og jeg har ikke engang halvdelen af de kort der. Er... Jeg har måske halvdelen af Jeg tror jeg har alle commons Og næsten alle rares Men jeg har mm. på ingen måde alle af de sjældne øh, Og jeg har åbnet Næsten 100 pakker Okay Det er en Ej. del Mellem 50 Og Jeg havde sparet guld op til at åbne 30 pakker på dag 1 Og der fik jeg kun én Legendary, så det var bare super Nej Dårlig start <laughs> det kan man jo ikke gøre for Sådan er det Sådan er det RNG, it's a bitch Skå Jeg har en lille kort nyhed her Mm -hmm. Lego. Er, Har du også øh, scrollet øh, øh, på din mobil? Ja, jeg fandt den lige her. Den er eksklusiv. Øh, lige er lige droppet. Den på Ubisofts side. Ja. Okay. Yeah. Den er dog nogle dage gammel, men øh, den er. Pære for news drop. En sidste gang vi havde den. Pære for news øh, beaming, kan jeg sige, fordi at det er oh. Star Trek Bridge Crew, der er det her VR-titel. Som ah, er øh, Forsinket. Yeah. Oh. Stor oprindelig til udgivelse her i marts, men nu er det rykket til maj den 30. maj. Så helt slutningen af mig Okay well. øh, Der er et lille plaster på besåret Og det er ja. at de også kommer til at inkludere cockpittet fra den originale serie Ah ja Original series Lige præcis. Med Kirk og Spock Yes Så nu kan man også Rolde øh, spille som Spock eller Kirk Fedt Eller Uhura måske Uhura oh, oh, oh, oh. der ja Moppet lige vores seer, der har talebesfærd Folk <laughs> Hvor lytter Det gør han altid Moppet bare den ufattige uh, kedelige uh, Hvad hedder det? karakter er Uhuaua Wahua Hvad var det hvad det er? I hvert fald i Kel Kelgen? Hvad? Er det ikke Kelgen? Den nye timeline hedder Ej nå Hun var det, det, til ikke Prime uh, Original Series, men det så jeg ikke så. Der er for mange timelines til hvad, hvad, hvad er det for et skib, det lavede til det der Star Trek-spil? Hvad er det for et Eller platform? Nej, mere hvad for et skib det foregår i. Er det bare sådan et nyt skib, eller er det i Voyager, eller er det i... Jamen det er jo så forskelligt, dem der er for, for de forskellige timelines. Okay. Så man kan også bare flyve i, uh, i hvad hedder han... Uh... Next Gen, tror jeg, ja. Okay, men man kan også flyve i, hvad hedder han? Åh oh, ja, okay, jeg ved, ikke, om det er, jeg ved ikke, om det er andre klasser, eller om det kun er de der Enterprise-klasserne. Okay, okay. Så jeg ved ikke så meget om Star Trek egentlig. Jeg, kan bare, kan jeg ved bare, at der er et skib, der hedder Voyager, og det andet hedder, ja, Enterprise. Det er det fra, er det det fra den originale, og fra Jean-Luc picard scene? Ja. Yeah. Ja. Okay. Ja. Men Jean-Luc, what? Picard? Er det, det også Enterprise? Det er, det er også en Enterprise. Oh, okay. Jeg tror du mente den originale og de nye film, fordi det, ja, det er jo en reboot. Nej, ah, nej, no, det var ikke det. Jeg ja. mente uh, Kirk's skib og oh, Picard's skib, om um, det hed mm -hmm. mm -hmm. også på The Enterprise. Okay, okay. And the Huffman appeared to be knowledgeable. <laughs> Precisely. Det er derfor han That's why yeah. we pay you the big bucks. Yeah, we don't mess with the Huff. Jeg mm -hmm. tror, vi skulle have haft det fremme, at vi skulle have haft helt... Uh... Helt tricky-viden er, er hun Star der, Trek? Er hun, er hun tricky? Det kan selvfølgelig være noget om Ja, det... Oh. Jeg, kan huske, jeg kan ikke huske, om hun er sådan... Hun er alle serierne, Det kan jeg ikke helt huske Eller om det er bare at nu er nogle af hun er rigtig meget inde i ja. Men det er nok helt, jeg det mest, indeni, så er. Hvis jeg skulle gissne, så ville det nok primært være uh, Original Series og Next Generation Men det er selvfølgelig også et Populært gæt, fordi Det er, sådan <laughs> yeah. er Mest interessant Det er, man, det er, guess. er sikkert, Gæs. Ja, yeah, den, den der Deep Space Nine er faktisk også forholdsvis populær. Det forstår jeg dog ikke helt. Ja, yeah, yeah. Hvis jeg har det korrekt, så har det vist noget at gøre med, at der er nogle højdepunkter, der er lige for over at være så spændende, at man måske kan se gennem finger med de knap så gode episoder. I det guess. Var jeg vil jeg da ikke. Sure. Jeg er kun til Star Trek, hvis de har sex, eller, <laughs> eller slås med øjler. <laughs> mm. okay, det er derfor, jeg ser science fiction. Jeg kan bedst lide Star Trek, hvor øh, øh, man, man kan se, hvem der dør. Fordi det ikke er en del af ah, det, yeah. Det er min favorite ting. En røde trøje. Ja, præcis. Så det, det er et give away. Men ved, hvor, hvorfor det er det ikke ham, der normalt flyver skibet, når flyver skib. Oh, it's because he's going ah, to die! Yeah. <laughs> det er også vildt, at uh, de har deres kaptajn med på alle der way-missions Ej, eller Heldig ikke gå i retten, det ville den ikke da Ja, nu er det bare sådan deres essentielle lederstab, bare sted, <laughs> eneste <Yeah>. gang He's <laughs> dead, Jim! Goddammit Roger Oh oh, okay. ja. Hej, jeg, jeg... Har ikke, jeg har ikke flere nyheder nemlig Nej sige. Jeg tror også vi er landet Med vores øh, helt egen Enterprise Klar til at parkere Store rumskib Der er denne episode Og øh, sige øh, tak for den gang vi, øh, vi er selvfølgelig mægtig glade for At I lytter med Og I skal ind bare huske på At vi vil også være mægtig glade for Øh, for de mails I øh, nu skulle have lyst til at skrive ind til os Det kan I gøre på GameTest, øh, af gametest Det er så dejligt nemt at huske Så skriv ind i en mail Vi tager gerne imod Kommentarer øh, Erfaringer øh, Med spil Hvis I har spillet noget for nylig Eller hvis der er nogle nyheder I holder øje med Eller hvis der er et eller andet emne I gerne øh, I helst ser at øh, vi snakker om Kan I også øh, komme med det kan vi, øh, kan vi kigge på det? Eller hvis I har spørgsmål Ogs for eksempel? Ja også hvis, vi, hvis I har spørgsmål Noget I gerne vil øh, vide noget mere om Hvor lang uh, er Christians hals For eksempel Min, min Nå ja, jo. Det det, man, er, måle en gang. ja Det kunne være, det, det kunne være. Hvor lang er den girafshals Lad os, lad os få det Afgjort øh, en gang for alle Og så øh, hvis, øh, hvis I ikke lige har fundet Målbånden frem endnu Og gerne vil finde os andre steder så er vi selvfølgelig også øh, på Facebook, øh, GameTest Danmark, på Twitter, GameTest Danmark, og øh, vores primære og lidt ekstra video-guff, det er på øh, YouTube, og der søger man efter GameTest Danmark. Så øh, tak til dig, hof. Selv tak. Og tak til dig, Neurai, for du også vil være med. Det var så lidt. Det var jo sjovt. Det var det nemlig. Så håber vi også, at øh, I synes, det var mægtigt sjovt at lytte med. Indtil næste gang, så må I have det rigtig godt derude.